This. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Mubarakan alaih Kama yuhibbu rabbuna wa yardha قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَيا إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah wa ta'ala Kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali yaitu terkait hak-hak pemerintah dan rakyat menurut syariat Ini termasuk salah satu pembahasan penting di dalam syariat Islam yang padanya terdapat aturan-aturan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya barang siapa mempelajarinya dan mengamalkannya maka di dalamnya ada kebahagiaan di dalamnya ada kejayaan dan padanya ada tegaknya Agama dan dunia Ya Karena seluruh syariat Allah subhanahu wa ta'ala Datang untuk Memberikan kemaslahatan Kepada Kaum muslimin Secara umum Baik itu pemerintah maupun rakyat Baik Oleh karena itu Perlu kita Memahami Hak-hak pemerintah maupun hak rakyat hak pemerintah yang harus ditunaikan oleh rakyat dan hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemerintah dengan sebab itu insyaallah taala apabila kita tunduk kepada syariat Islam maka kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak dan betapa benar-benar telah terjadi Hancurnya satu negeri Dan tersesatnya Satu kaum Dikarenakan mereka tidak Mengindahkan Rambu-rambu Yang telah ditetapkan oleh syariat Terkait hubungan antara pemerintah Dengan rakyat Dalam sejarah Umat Islam Bahkan umat-umat terdahulu Telah banyak Satu bangsa itu runtuh dan satu kaum tersesat Dikarenakan tidak memperhatikan Rambu-rambu syariat Di dalam hubungan antara Pemerintah dan masyarakat Baik InsyaAllah kita bahas bagian pertama Terlebih dahulu Hak-hak pemerintah Yang harus ditunaikan oleh Masyarakat Dan ini kita petik dari Risalah Al syeikh al-Allamah Sa'ad bin Nasir al-Thathri Habibahulillah Taala dan juga beberapa dari penuntut ilmu dari para penuntut ilmu yang lainnya. Baik, beliau Habibahulillah Taala di dalam sebuah risalah yang berjudul Hukuk Rai Waraiyah Waluzumu Jamaatil Muslimin menjelaskan kepada kita beberapa hak pemerintah yang harus ditunaikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah ijtihad wilayatulah, wa'nu Allah Jalla wa Ala, Qadajallahu imaman lil muslimin. Meyakini kepemimpinannya, Meyakini kepemimpinannya, dan bahasannya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan dia, yaitu seorang pemimpin sebagai Pemerintah Atau pemimpin kaum muslimin Ini yang pertama Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Telah menakdirkan Seseorang Memimpin kita Maka pertama sekali Yang harus kita lakukan adalah Meyakini bahawa dia memang Seorang pemimpin Bahawa dia seorang pemimpin Iya yeah. Dan tidak boleh sedikit pun Kita melakukan usaha-usaha untuk keluar dari kepemimpinannya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa farqal jama'ah fa mata mata mitatun ma jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi "Barang siapa keluar dari ketaatan Keluar dari ketaatan Dan memisahkan diri dari pemerintah Artinya dia tidak mengakui kepemimpinan Atau Pemerintah yang sedang berkuasa Maka apabila dia mati Matinya seperti mati jahiliyah Apabila dia mati Matinya seperti jahiliyah Oleh kerana itu Apabila Allah telah menetap, menetapkan bagi kita seorang pemimpin Maka kita mengakui dia sebagai seorang pemimpin Dan tidak boleh kita memisahkan diri dari kepemimpinannya Ya Jemaah sekalian Yang sering jadi pertanyaan Tapi bagaimana kalau ternyata Dia meraih kepemimpinan dengan cara yang salah Misalkan Melalui apa namanya sistem togut ya yeah. yang mereka sebut dengan demokrasi ya yeah. atau demokrasi ini adalah sistem yang bertentangan dengan syariat Islam bertentangan dengan syariat Islam dalam Islam itu dalam memilih pemimpin bukan dilihat pada suara terbanyak bukan dilihat pada suara terbanyak tapi dilihat pada kepantasan apakah dia patut memimpin atau tidak sementara dalam demokrasi itu siapa yang terpilih berdasarkan suara terbanyak gak peduli dia penjahat, dia koruptor bahkan dia kafir sekalipun, maka dialah yang akan menjadi pemimpin ya, itu sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam ya dan jemaah sekalian Pada hakikatnya Demokrasi itu Bukanlah suara mayoritas Kita selama ini dibohongi Yang mengatakan demokrasi itu suara mayoritas Itu adalah orang yang tertipu ya. Kenapa? Karena suara mayoritas itu Pada hakikatnya adalah Suara milik segelintir orang yang punya uang yang bisa bikin iklan untuk pencitraan itu hakikatnya, itu suara mayoritas, suara mayoritas itu enggak ada nilainya sama sekali dia hanyalah milik segelintir orang yang punya uang untuk bikin iklan pencitraan jadi, mau dia koruptor penjahat, orang kafir sekalipun, kalau pencitraannya bagus, maka banyak orang yang akan memilihnya itu hakikat demokrasi sudah jelas Bertentangan dengan syariat Islam Contoh lain Yang bertentangan dengan syariat Islam adalah Melakukan kudeta Sebagaimana akan kita sebutkan nanti Atau melakukan pemberontakan Lalu berhasil menguasai Jemaah sekalian Ini dua cara yang salah Baik melalui cara demokrasi Atau melalui pemberontakan Ya, Tapi Ulama sepakat Sebagaimana akan kita sebutkan nanti penukilannya. Ulama sepakat, kalau seorang Muslim berhasil memimpin dengan cara yang salah sekalipun, dan dia sudah dianggap sebagai pemimpin, tidak ada lagi yang memimpin bersamanya, ya, maka dia wajib ditaati. Wajib ditaati. Ini adalah dua permasalahan berbeda Dua permasalahan ilmiah Yang sebenarnya berbeda Kalau orang-orang tidak punya Landasan berfikir yang ilmiah Dia menyamakan Padahal ini dua permasalahan yang berbeda Antara kesalahannya Ketika naik menjadi pemimpin Dan antara ketaatan kita kepadanya Ketika dia sudah jadi pemimpin Ini dua permasalahan yang berbeda Iya yeah. Jadi Walaupun dia Naik menjadi pemimpin dengan cara yang salah Walaupun itu salah Tetapi kalau dia sudah berhasil memimpin Maka wajib bagi kita untuk tunduk kepadanya Ya, sebagaimana akan kita sebutkan insya Allah Dalil-dalilnya dan bahkan kesepakatan para ulama Ya, Kalau orang tidak paham Baginya tidak masuk akal Bagaimana mungkin Hasil dari demokrasi kemudian kita memimpin, kita taat kepadanya katanya gak masuk akal, maka kita katakan ini dua permasalahan yang berbeda demokrasinya ia itu salah tapi kalau dia sudah berhasil menjadi pemimpin maka Allah perintahkan kita untuk taat kepadanya ya, tanpa kita membenarkan demokrasi tersebut dan jemaah sekalian secara akal sehat pun ini masuk akal ini masuk akal secara akal sehat Ya, kenapa demikian? Karena apabila kita tidak mengakui kepemimpinannya, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan berusaha menjatuhkan dia. Iya. Dan ketika kita berhasil menjatuhkannya, orang lain akan apa namanya? Menganggap kita juga melakukan kesalahan. Sehingga mereka pun berusaha menjatuhkan kita Kemudian ketika dia berhasil memimpin Yang lain juga menganggap dia seperti itu salah Kalau begitu kapan tenangnya kaum muslimin Ya Begitu-begitu terus Terjadi saling rampas kepemimpinan Masing-masing menganggap ini tidak berhak memimpin Ketika dia sudah naik jadi pemimpin Yang lain menganggap dia tidak berhak Dan itu pun tidak terjadi semudah yang kita bayangkan Itu Akan terjadi setelah Melalui pertumpahan darah Jadi Mudaratnya lebih besar Mudaratnya lebih besar iya. Maka inilah Keindahan syariat Islam Selalu Mengukur jauh ke depan Berpandangan jauh ke depan Bukan hanya melihat Kondisi-kondisi yang Dekat tetapi harus berpandangan jauh ke depan apa sebesar apa masalahnya dan sebesar apa mudaratnya baik, ini yang pertama kemudian kata beliau ta'atuhum ah, ta fil ma'ruf Zahiran Wa batinan Hak pemimpin yang kedua Adalah Menaati mereka Di dalam perkara yang ma'ruf Secara zahir maupun batin Secara zahir maupun batin Inilah kewajiban kita yang kedua Menaati pemimpin kita Menaati pemerintah kita Baik secara zahir maupun secara batin Apabila mereka memerintahkan kita untuk melakukan yang ma'ruf Sebagaimana dalam surat An-Nisa Ayat ke-59 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kepada Rasul Dan para pemimpin kalian Baik Jemaah sekalian Ayat ini sangat jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk taat kepadanya Demikian pula taat kepada Rasul Dan kepada pemimpin Yang berasal dari kalangan kita Yaitu dari kalangan kaum muslimin Maka Menaati pemimpin Berarti taat kepada Allah Sebaliknya tidak menaati aturan-aturan pemimpin Yang tidak bertentangan dengan syariat Berarti itu sama dengan tidak taat kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Walaupun jemaah sekalian Perintah yang ditujukan kepada kita Bertentangan dengan keinginan kita Wajib kita taat Selama itu tidak mengandung dosa ini kalimat yang perlu diperhatikan Selama itu tidak mengandung Dosa, walaupun kita Sebenarnya kurang suka dengan kebijakan Tersebut, wajib bagi kita Untuk taat Sebagaimana Nabi SAW bersabda Assam'u wa ta'ah Hakkun alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha Ma lam yu'mar Bi ma'asiatin Fa'idha umira bi ma'asiatin fala sam'a 'alayhi wa la tha'ah Mendengar dan taat adalah wajib atas setiap muslim dalam perkara yang dia senangi maupun yang dia benci selama dia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat maka apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat tidak ada Mendengar tidak pula ada ketaatan Baik Jadi hadis ini jelas Rasulullah SAW memerintahkan kita Untuk taat kepada pemimpin Meskipun kebijakannya itu Tidak kita senangi Tapi selama itu bukan dosa Maka wajib bagi kita untuk taat Ya Karena bisa jadi Pemerintah itu mengeluarkan ketetapan Yang kita enggak senangi Mungkin ada satu Kepentingan kita yang kemudian terganggu atau apa saja yang hati kita nggak bisa terima. Tapi itu nggak ber gak, apa namanya nggak mengandung maksiat. Wajib bagi kita untuk taat, ya. Wajib bagi kita untuk selalu taat. Bahkan di dalam riwayat Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isma wa attil amir, wa indarab dzahrah, wa akhaz malak. Tetaplah kamu mendengar dan taat kepada pemimpin. Meskipun Dia memukul punggungmu Dan mengambil hartamu Ya Mungkin Di sebagian negeri Itu banyak praktek-praktek Seperti ini Pemerintah yang berlaku zalim Pemerintah yang berlaku zalim Dan juga Mengambil dan merampas harta manusia Ya Apakah dengan satu kebijakan resmi Ataukah kebijakan yang tidak resmi Maka ini semuanya Tidak boleh menghalangi kita Untuk tetap taat kepada pemimpin Selama yang dia perintahkan itu adalah Kemakrufan Tidak bertentangan dengan syariat Wajib bagi kita untuk taat Tetapi Kalau kita diperintahkan untuk melakukan satu perbuatan dosa Maka tidak boleh kita untuk taat tapi jemaah sekalian Itu bukan berarti Kita tidak mengakui kepemimpinannya Dan kita boleh keluar dari pemerintahannya Tidak Hanya saja kita enggak taat Di dalam perkara maksiat tersebut Tapi dalam perkara lain Kita wajib untuk tetap taat Baik Ini yang kedua Kemudian yang ketiga kata syekh An-nushu lahum Watabyinul haq bilutfin Menasehati mereka Menasehati mereka dan menjelaskan kebenaran dengan cara yang lembut menasihati mereka dan menjelaskan kebenaran dengan cara yang lemah lembut baik ini termasuk kewajiban utama setiap rakyat untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin dan ini termasuk di dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tentang nasihat di antaranya dikatakan wali a'lim muslimin wa amatihim dan nasihat itu juga harus diberikan kepada para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Ya, yeah. tapi jamaah sekalian hendaklah nasihat itu dengan lemah lembut, dengan lemah lembut dan itu pada asalnya nasihat terutama kepada pemerintah yang memiliki kekuatan. Ya, yeah. salah besar kalau kita Menasihati dengan cara yang keras Bahkan zaman sekalian Menasihati pemerintah Itu beda Dengan menasihati Kebanyakan orang Iaitu Harus dengan cara sembunyi-sembunyi Tidak boleh terang-terangan Ini termasuk Prinsip penting di dalam Menasihati pemerintah Maka Apa yang dilakukan oleh sebagian orang Yaitu katanya dia berniat menasihati pemerintah, tapi dengan cara apa? Terbuka, seperti di mimbar-mimbar atau dengan cara berteriak-teriak misalkan di depan kantor pemerintah atau di depan istana berdemonstrasi Atau menulis di media masyarakat, di media-media sosial, ini semua adalah cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam Di dalam hadis Iyad bin Qunum radhiyallahu anhu yang diruwetkan Imam Ibn Abi Asim di dalam as sunnah dan disohkan oleh Sheikh Al Albani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Man arada an yensahalidi Sultan, فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده فليخلو به وإن قبلا منه فذاب وإلا قد أدى الذي عليه". Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barangsiapa yang ingin menasihati penguasa Janganlah dia tampakkan secara terang-terangan Janganlah dia tampakkan secara terang-terangan Akan tetapi Hendaklah dia pegang tangannya Hendaklah dia pegang tangannya Kemudian menyepi dengannya Lalu sampaikan nasihat tersebut Kalau diterima Maka itulah yang diinginkan Ada pun kalau, kalau tidak diterima Maka dia sudah Melakukan tugasnya Untuk Memberikan nasihat kepada penguasa tersebut Iya yeah. Dan Orang yang memberikan penguasa Orang yang memberikan nasihat kepada penguasa Dengan cara terang-terangan Maka ini sangat bertentangan dengan Man hajus salaf yeah. Pernah ditanyakan kepada Sheikh, Sheikh Ibn Bas Rahimahullah Ta'ala Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Rahimahullah Ta'ala Hal min man salaf naqdul wulati min faukil manabir apakah termasuk manhaj salaf mengkritik pemerintah dari atas mimbar-mimbar wa -mimbar. ma manhaj salaf fi nushil wulah dan seperti apa manhaj salaf di dalam menasihati pemerintah maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab laysa min manhaji salaf at-tashhir bi'uyubil wulah wa zikru thalika alal manabir Bukan termasuk bukan termasuk manhajus salaf menyebarkan aib- aib para penguasa, menyebarkan aib- aib para penguasa atau menyebutkan hal itu di atas mimbar- mimbar. Li an nadalika yufdi ilal fauldo, sebab yang demikian itu mengantarkan kepada ketidakstabilan, akan terjadi kekacauan. Wa adami sami wa taafil ma'ruf dan juga menyebabkan masyarakat tidak lagi mahu mendengar dan taat dalam perkara yang baik karena dia sudah terlanjur benci kepada pemerintah ini walaupun diperintahkan yang baik dia tidak mau taat lagi dan juga akan mengantarkan pada berbagai macam permasalahan yang berbahaya dan tidak bermanfaat walakin At-tariqatul muttaba' indah salaf An-nasihatu fima bainahum Wa sultan Akan tetapi Cara Yang diikuti oleh generasi salaf Adalah menasihati Secara sembunyi Antara mereka dan para pemimpin Jadi tidak Diketahui oleh khalayak Khalayak banyak Walkitabah ilaih Demikian pula menulis surat kepada pemimpin tersebut Awil itisal bil ulama' alladina' Yattasiluna bihi Hatta yuwajjah ilal khair Atau Menghubungi para ulama Menghubungi para ulama Yang memiliki akses Untuk menasihati para penguasa tersebut Sehingga mereka Dapat diarahkan kepada kebaikan Inilah Menhajus salaf Di dalam menasihati para pemimpin Jadi apa yang dilakukan oleh Sebagian orang hari-hari ini dengan menyebutkan aib-aib pemerintah di media masa Itu sama sekali bertentangan dengan syariat Islam Ya, Sama sekali bertentangan dengan syariat Islam ya. Dan itu adalah termasuk Cara kaum khawarij Dan ciri-ciri kaum khawarij Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan insya Allah Lebih detail Tentang orang-orang khawarij Bagaimana sepak terjang mereka Dalam berhubungan dengan penguasa. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, takliful qulub ala taatihim. Mengikat hati manusia untuk menaati para pemimpin. Artinya apa? Kita berkewajiban untuk mengejarkan kepada masyarakat hak-hak pemerintah ini. Yang banyak masyarakat itu enggak paham. Ya. Dan subhanallah. Mungkin kalau orang-orang awam, kadang kita maklum dalam tanda petik ya Kalau dia belum paham hak pemerintah dalam Islam Tapi banyak orang yang sudah menuntut ilmu Bahkan tidak jarang sudah dianggap sebagai ustadz, sebagai da'i ahlu sunnah Masih melakukan pelanggaran yang besar ini Sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah, ini bukan pelanggaran yang main-main Ya. Pelanggaran terhadap hak pemerintah Ini pelanggaran besar di dalam syariat Yang dapat mengantarkan kepada Kesesatan yang besar ya. Nah jemaah sekalian Kondisi masyarakat kita ini Subhanallah betul-betul jauh Tidak mengerti hak para pemimpin Maka termasuk kewajiban kita Menjelaskan kepada mereka Pemimpin itu punya hak yang besar Yang harus kita tunaikan Dan ini termasuk dari kewajiban berdakwah Kewajiban berdakwah Iya Sebagai sebuah contoh Media-media masa kita Pada umumnya Berbicara tentang Aib-aib penguasa Itu bisa jadi Apa namanya Komoditi mereka yang nomor satu Ya di samping cerita zinanya Para artis Hubungan-hubungan gelap para selebritis Atau kehidupan Dunia Kehidupan yang jauh dari agama, orang-orang terkenal, itu kan isi daripada kebanyakan media masa kita. Maka di samping itu adalah aib- aib para pejabat, aib- aib para penguasa. Ya, kalau enggak gitu mereka enggak akan laku. Mereka merasa enggak akan laku kalau enggak seperti itu. Subhanallah. Jadi pikir dua kali, pikir pikir panjang kalau mau jadi wartawan. Ya kalau mau jadi wartawan, pikir panjang, hati-hati hati-hati ini bahaya besar, ini termasuk gibah, termasuk dosa yang sangat besar, apalagi yang digibahi adalah penguasa yang akan berdampak luas pada masyarakat, maka termasuk kewajiban kita, kita jelaskan kita jelaskan ya. apalagi kepada para penuntut ilmu kita harus jelaskan kepada mereka, pemerintah itu memiliki hak yang sangat besar ini termasuk kewajiban kita Ya dan itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan peringatan yang sangat keras kepada kaum khawarij yang tidak memenuhi hak-hak para penguasa. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima kata beliau, adamul khuruj ala wulatil umur. Tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, iya. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, iya. Sebagaimana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Nabi SAW bersabda "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal la hujjata lahu." Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan. Maksudnya memberontak. Maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Waman mata, walaihsafie onukih bayyah mata mitatan jahiliyah. Dan barangsiapa mati, sementara tidak ada di lehernya bayat, maksudnya dia tidak tunduk pada pemerintah Muslim, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Dan jemaah sekalian, Sheikh menjelaskan. Memberontakan itu bisa jadi dengan tiga macam, tiga macam cara. Ya, saya kulain. Yang pertama tidak mau taat, tidak mau taat kepada pemerintah. Yang kedua memberontak dengan senjata, dan yang ketiga memberontak dengan kata-kata. Ya. Memberontak dengan kata-kata Jadi Ini tiga macam pemberontakan Yang kita harus waspada Jangan sampai kita terjerumus padanya Pertama Tidak mau taat Terhadap aturan-aturan penguasa Yang tidak bertentangan dengan syariat Yang kedua Memberontak dengan senjata dan ini yang paling berat ya, Mengangkat senjata Melawan pemerintah Dan yang ketiga adalah Memberontak dengan kata-kata Apa yang dimaksud dengan Memberontak dengan kata-kata Maksudnya adalah Menyebutkan Aib-aib penguasa Menggibah para penguasa Menyebutkan Kesalahan-kesalahan penguasa di khalayat ramai. Apakah di mimbar-mimbar? Ataukah demonstrasi? Atau di media-media? Termasuk di media-media sosial. Iya. Janganlah sekalian. Ini kelihatannya bagi sebagian orang sudah merupakan hal yang biasa. Berbicara tentang aib penguasa Padahal itu termasuk kategori pemberontakan Iya Pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata Bahkan pemberontakan dengan senjata Tidak akan pernah terjadi sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata Iya kan? Gak mungkin masyarakat itu langsung angkat senjata Mesti ada yang provokasi terlebih dahulu Oleh karenanya jemaah sekalian Dahulu ada satu golongan khawarij Yang dikenal dengan nama Al-Qa'adiyah Mereka ini Tidak pernah mengangkat senjata Tidak pernah mengangkat senjata iya. Kerjaan mereka adalah menjelek-jelekkan penguasa Memanas-manasi masyarakat Agar masyarakat mau melawan pemerintah Maka mereka pun digelari sebagai khawarij. Iya, yeah. makanya jemaah ya sekalian, di sini perlu kita ingatkan hati-hati dengan para dai, para ustaz, para penuntut ilmu yang berbaju salafiyah, berbaju ahlussunnah tetapi melakukan metode-metode khawarij. Iya. Yeah. Ini salah satu metode khawarij dan dapat menyebabkan seseorang tergolong ke dalam golongan khawarij. Kalau dia melakukannya Syekh Suley Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Menjelaskan Khawarij itu Adalah satu golongan Yang memiliki Tiga kesesatan Yang memiliki tiga kesesatan Iya Yang pertama adalah Memberontak kepada penguasa Penguasa Muslim Penguasa Muslim yang zalim. Penguasa muslim yang zalim, Ini ciri mereka yang pertama. Penguasa muslim yang tidak berhukum dengan syariat. Kalau penguasa muslim yang berhukum dengan syariat, Khawarij juga sepakat dengan ahlu sunnah. ya, Dalam teorinya seperti itu. Mereka sepakat dengan ahlu sunnah. Ini adalah pemimpin yang mesti dimuliakan, mesti didukung. Yang justru menjadi perbedaan dengan ahlu sunnah, adalah kalau penguasa itu adalah penguasa yang zalim maka mereka melakukan pemberontakan ya padahal dalil yang kita sebutkan tadi adalah larangan keras melakukan pemberontakan dan tidak membeda-bedakan apakah penguasa itu adil atau zalim penguasa yang baik atau penguasa yang buruk ya nanti akan kita sebutkan insyaallah taala dalil-dalil yang lebih menegaskan larangan memberontak kepada penguasa yang baik maupun yang buruk, yang adil maupun yang zalim. Baik, ini ciri Khawarij yang pertama, melakukan pemberontakan. Yang kedua, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Padahal itu bukan termasuk dosa kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, Menghalalkan darah kaum muslimin Menghalalkan darah kaum muslimin Inilah Tiga prinsip dasar Golongan khawarij Tiga prinsip dasar golongan khawarij Iya jemaah sekalian Sebelum kita lanjutkan keterangan Syekh Soal Al-Fawzan Perlu kita pahami satu hal Bahwasannya Orang itu melakukan penyimpangan Melakukan kesesatan, tidak semua dapat kita hukumi sebagai apa namanya uh, ahlul bid'ah. Enggak semua. Ya. Tidak setiap orang melakukan kesalahan atau kebid'ahan itu bisa kita fonis sebagai ahlul bid'ah. Ya. Kalau begitu, kapan seseorang itu patut disebut sebagai ahlul bid'ah? maka ketahuilah seseorang itu patut disebut ahlul bid'ah apabila dia melakukan apabila dia melakukan penyimpangan yang termasuk dalam perkara prinsip syariat dalam perkara prinsip syariat ya dalam masalah usul Bisa menyebabkan dia termasuk Ahlul bid'ah yeah. Berikut saya kutipkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah, beliau berkata Wal bid'atul lati yuaddu Biha ar-rajul min ahlil ahwa Mashtahara inda ahlil ilm Bis sunnah Mukhalafatuhalil kitabi was sunnah Kabid'atil khawarij Wal rawafid wal qadariyah wal murjiah kata beliau rahimahullah bidah yang dapat menggolongkan seseorang kepada golongan ahlul bidah itu enggak semua bidah melainkan hanyalah bidah yang telah masyhur di kalangan ulama ahlul sunnah akan penyelisihannya terhadap al-quran dan sunnah kemudian beliau berikan contoh seperti bid'ahnya khawarij, syi'ah, qadariyah, dan murji'ah. Iya. Nah, beliau sebutkan empat contoh. Bukan untuk pembatasan. Ia. Tapi ini yang paling terkenal. Jadi yang pertama sekali beliau katakan bid'ah khawarij. Siapa yang melakukan bid'ah khawarij, dapat menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah. Jadi ini enggak main-main. Ya. -main. Ini termasuk prinsip di dalam manhaj Ahlus sunnah wal jamaah Kalau begitu apa bid'ah khawarij Tadi sudah kita sebutkan Yang pertama kali melakukan Pemberontakan terhadap Para penguasa muslim yang Zolim ya. Nah sekarang pertanyaannya Tadi kita sebutkan tiga Tiga Ciri Bid'ah khawarij ya. Tiga asas Tiga asas dan tiga prinsip bidah khawarij Apakah Seseorang itu baru boleh disebut khawarij Kalau dia melakukan ketiga-tiganya Seperti Kata sebagian orang Jadi dia tidak bisa dihukum khawarij Kecuali dia harus melakukan tiga-tiganya Dia mengkafirkan Seorang muslim Termasuk mengkafirkan pemerintah Dan menghalalkan darah mereka Serta memberontak kepada Mereka ini syubhat mereka. Ya. Ini syubhat mereka. Maka Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, "Alladhi yakhruju 'ala waliil amr hada min al-khawarij." Yang melakukan pemberontakan kepada para penguasa, dia termasuk khawarij. Jadi enggak harus dia mengkafirkan para penguasa. "Alladhi yukfir bil kabir hada min al-khawarij." juga dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar padahal dia seorang muslim dia juga termasuk khawarij alladhi yastahillu dima' almuslimin hadha min alkhawarij demikian pula yang menghalalkan darah seorang uh, yang menghalalkan darah kaum muslimin maka dia termasuk khawarij alladhi yajma'u bainal umuri thalatha hadha huwa ashaddu anwa'il khawarij yang mengumpulkan tiga kesesatan ini adalah khawarij yang paling parah ya. jadi enggak harus dia melakukan semuanya, baru dia disebut sebagai khawarij ya. karena ada sebagian orang ketika kita nasihati ya akhi, jangan menjelek-jelekkan penguasa maka dia katakan ketika kita ingatkan kepadanya itu termasuk manhaj khawarij maka dia katakan khawarij itu mengkafirkan kaum muslimin Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin Anda tidak mengkafirkan dia Saya tidak mengkafirkan pemerintah Saya tidak menghalalkan darahnya Cuma apa yang dia lakukan Menjelek-jelekkan penguasa di media masa ya. Dan subhanallah Ini masih banyak Orang-orang yang dianggap sebagai ahlu sunnah Bahkan dianggap sebagai da'i ahlu sunnah Dan para penuntut ilmu Tanpa merasa berdosa kemudian menyebarkan tulisan-tulisan mereka, website-website mereka di media-media sosial yang di situ ada celaan-celaan terhadap pemerintah. Iya. Padahal itu adalah manhajnya Khawarij, ya. Dan kalau mereka mengatakan, kalau mereka mengatakan bahwa uh, yang dimaksud dengan memberontak itu hanyalah dengan kata-kata dengan senjata maka di sini Syekh Hafidhahullah taala telah membantah mereka Bahawa pemberontakan itu bisa dengan tiga hal bisa dengan tiga hal yaitu tidak taat kepada penguasa kemudian dengan senjata dan juga dengan kata-kata ya demikian pula Syaikh bin Utsaimin rahimahullah sebagaimana di dalam kitab Fatawa al-Ulama al-Akabir halaman 96 beliau mengatakan bahawasanya di dalam ucapan Zulhuwaisirah Zulhuwaisirah ini cikal bakal khawarij dia mengatakan kepada Nabi SAW I'dil ya Muhammad fa'innaka lam ta'adil berlaku adilah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil Karena kamu tidak berlaku adil, iya. Maka kata saya Ibn Uthaimin rahimahullah, wahadakbarudalilin ala annalkhuruj alal al imam yakunu bil syif, wakunu wa bil qauli wal kalam. Hadis ini adalah sebesar besarnya dalil bahwasannya pemberontakan kepada pemimpin itu bisa jadi dengan senjata. Dan bisa jadi pula dengan Ucapan maupun perkataan Iya Jadi uh, Ini yang harus kita waspadai Termasuk Kategori pemberontakan Adalah Dengan Kata-kata Bukan saja dengan senjata Iya jemaah sekalian Telah datang Hadis-hadis yang sangat banyak sekali Menjelaskan kepada kita Larangan memberontak kepada penguasa baik penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim ya yeah. sekali lagi jemaah sekalian kalau kita berbicara penguasa itu adil penguasa yang, yang berhukum dengan syariat enggak ada bedanya kita dengan khawarij yeah. justru perbedaan kita dengan khawarij adalah karena penguasa ini tidak berhukum dengan syariat tidak berhukum dengan syariat Disitulah titik perbedaan Yang paling mendasar Ya, Salah satu titik perbedaan Yang paling mendasar Antara ahlus sunnah dengan khawarij Apabila penguasa itu Tidak berhukum dengan syariat Atau berlaku zalim Kalau penguasa sudah sesuai syariat Penguasa yang baik Maka enggak ada perbedaan Antara ahlus sunnah dengan khawarij Ya, Tidak ada perbedaan ini teorinya seperti itu Walaupun dalam praktiknya Orang sudah berhukum dengan syariat pun Mereka anggap tidak sesuai dengan syariat ya. Bahkan Jangankan penguasa sekarang Jangankan penguasa sekarang Para sahabat saja Yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan Muawiyah Mereka bilang Tidak berhukum dengan syariat Maka ketika Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bersepakat untuk menunjuk beberapa orang sahabat sebagai mediator perdamaian. Kata orang-orang Khawarij, mereka sudah menunjuk manusia sebagai penentu hukum. Lalu mereka mengatakan, Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Ya. Kemudian mereka bacakan ayat-ayat di antaranya yang menjadi apa namanya ayat pamungkas mereka adalah firman Allah subhanahuwataala: "Wahman lam yahkum bima anzalallah faula ika humulka firun". Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Ini ayat mereka tunjukkan kepada Ali bin Abi Talib dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain iya maka apa kata Ali bin Abi Thalib kalimatul haqqin urida bihal batil ini adalah kalimat yang benar tetapi yang mereka maukan adalah kebatilan iya jadi tetapi secara teorinya seperti itu kalau penguasa itu berhukum dengan syariat kita enggak ada perbedaan dengan khawarij kalau begitu di mana letak perbedaan Antara ahlu Sunnah dan Khawarij di dalam menyikapi para penguasa. Letak perbedaan itu adalah pada pemerintah yang zalim. Pada pemerintah yang zalim. ahlu Sunnah menasihati pemerintah yang zalim dan bersabar menghadapi pemerintah yang zalim. Sedangkan orang-orang Khawarij juga mengatakan mereka menasihati tapi dengan cara melakukan pemberontakan. Baik pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Ya, makanya jemaah sekalian berikut kita sebutkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita kewajiban untuk tetap taat dan tidak boleh memberontak walaupun pemerintahnya zolim, walaupun pemerintahnya zolim. Ya, di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man farakal jama'ata syibran fa famita tun jahiliyah Barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya maka hendaklah dia bersabar Ya yeah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintah sejengkal saja kemudian dia mati maka matinya seperti mati jahiliyah. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, kemungkaran artinya tidak berhukum dengan syariat. Ya? Kemungkaran artinya tidak berhukum dengan syariat. Ini hadis jelas. Tapi mereka menafsirkan macam-macam. Mereka bilang ayat ah, itu kan kalau artinya undang-undangnya sesuai dengan syariat. Kemudian pemerintahnya zolim. Jemaah ya sekalian apa bedanya? Apa bedanya? Kalau undang-undang sesuai syariat itu hanya apa namanya formalitas belaka. Apa manfaatnya? Undang-undangnya tertulis sesuai dengan syariat, tapi hanya formalitas. Pada kenyataannya, dalam pemerintahan, dalam hukum sehari-hari, menggunakan hukum orang kafir, nggak ada bedanya. Iya, ini ucapan yang berasal dari diri diri mereka, tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallam mengatakan, siapa yang melihat kemungkaran? Kemungkaran ini sifatnya umum, dan yang namanya kemungkaran pasti tidak sesuai syariat. Artinya jelas tidak berhukum dengan syariat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita lawan dia? Kita memberontak? Tidak jemaah sekalian. Beliau mengatakan, faliasbir hendaklah bersabar. Karena siapa yang melawan pemerintah seperti ini, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Baik hadis yang lain juga di dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tumkirunaha sesungguhnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalian akan melihat sepeninggalku pada diri para pemimpin kalian kecurangan dan kemungkaran yang kalian ingkari kecurangan jamaah sekalian apa kalau bukan korupsi namanya ya dan berbagai macam kecurangan yang lain ya serta kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Apa itu dikatakan syariat Islam? Tidak. Itu kezoliman. Itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu hukum kufar. Kemungkaran itu adalah hukum orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, para sahabat pun bertanya, Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa perintahmu kepada kami ya Rasulullah? Apabila kami... Menemui para pemimpin seperti ini, para pemimpin yang curang, yang melakukan kemungkaran, yang tidak berhukum dengan syariat. Maka jemaah sekalian, apa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita berjumpa dengan para pemimpin seperti ini? Adu ilayhim hakhum, wasallallaha hakkum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Perhatikan jemaah sekalian Hadis yang pertama tadi disuruh bersabar Sekarang disuruh minta kepada Allah Inilah sebaik-baiknya solusi Menghadapi pemimpin yang zalim Sabar dan doa Sabar dan doa ya. Dan tentunya kita menasihati Sebagaimana sudah kita sebutkan Di poin sebelumnya Tapi cara menasihati itu berbeda Kalau sudah dinasihati enggak mau taat Apakah boleh kita demonstrasi? Kan sudah kita nasihati baik-baik. Jawabannya tidak boleh. Tetapi sabar dan doa. Itulah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi orang-orang khawarij enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Masa cuma sabar saja kata mereka. Masa cuma diam-diam berdoa saja. Dia sudah zalim kepada kita. Itu kata mereka, subhanallah. Padahal jemaah sekalian kalau mereka paham Disitulah kunci untuk menghadapi penguasa yang zalim. Kenapa? Kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah, penguasa yang zalim itu bagian dari azab Allah atas dosa-dosa kita. Itu hakikat penguasa zalim. Allah menguasakan atas kita orang yang zalim, karena kita ini zalim. Patut kita mendapatkan azab seperti itu. iya yeah. Allah membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Tidak mungkin kalau kita baik, Allah kuasakan kepada kita orang yang tidak baik kepada kita. Ini kalau kita pakai sedikit akal saja. Ya. Yeah. Kalau begitu jamaah sekalian, kata Imam Al Basir, Hasan Al Basirrahimahullah, azab Allah ini enggak mungkin kita hadapi dengan kekuatan kita. Enggak mungkin kita hadapi dengan pedang kita. Tetapi hadapi dengan apa? Sabar dan doa. Bertobat kepada Allah, tunduk kepadanya. Ingat dosa-dosa kita. Itu kuncinya untuk menghadapi penguasa yang zalim. Ya. Tapi jemaah sekalian, kalau kita hadapi dengan kekuatan senjata, mungkin kelihatannya kita berhasil. Padahal justru kemudaratannya lebih besar. Justru kemudaratannya lebih besar apa gunanya kalau kita sudah berhasil mengganti penguasa yang zalim tapi ternyata setelah tertumpah darah kaum muslimin andai satu darah kaum muslimin tertumpah itu mudaratnya sudah sangat besar apalagi sampai ratusan, bahkan ribuan seperti yang terjadi di Tunisia demikian pula di Libya di Libya mereka mau menjatuhkan Khadafi, memang mereka berhasil. Tapi jemaah sekalian, itu setelah ribuan orang menjadi korban. Iya, sama-sama muslim. Ribuan orang menjadi korban. Ya. Demikian pula di Mesir, di Yaman, ya. Ribuan orang menjadi korban baru mereka berhasil. Kemudian jemaah sekalian, setelah mereka berhasil, setelah mereka berhasil untuk mengganti pemimpin yang lama, apakah ada jaminan? Pemimpin yang baru tidak berlaku zalim. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Ternyata pemimpin yang berikutnya tidak kalah zalimnya, tidak kalah jahilnya dengan pemimpin yang sebelumnya. Iya, ini masalahnya. Jadi mudaratnya lebih besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bersabar dan berdoa. Baik. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari Hudaifah Ibn Yaman radiyallahu anhu Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin ini hadis yang paling tegas yang menjelaskan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat dan ini termasuk hadis yang padanya terdapat sebesar-besarnya dalil untuk membantah orang-orang khawarij yang kata mereka kalau pemimpin tidak berhukum dengan syariat Maka kita enggak ada kewajiban taat Maka dengarkanlah hadis ini Nabi SAW bersabda Ya kunu ba'di a'immah La yahtaduna bihudaya Wa la yastannuna bisunnati Akan datang sepeninggalku para penguasa Yang tidak meneladani petunjukku Dan tidak mengamalkan sunnahku Apa artinya itu? Ini sudah jelas Artinya tidak berhukum dengan syariat Karena sunnah Nabi SAW Itulah syariat Islam ya, Itulah syariat Islam Jadi sudah jelas Nabi SAW mengabarkan kepada kita Akan adanya para pemimpin Yang tidak berhukum dengan syariat Islam Dan Nabi tidak pernah mengatakan Oh, apa namanya Dasar negaranya syariat Islam Yang itu dasar negaranya bukan syariat Islam Tidak, Enggak ada Nabi SAW Pernah mengatakan demikian Itu hanya ta'wil orang-orang bodoh tersebut Ya. Lalu sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba jemaah sekalian, kita dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking parahnya para pemimpin tersebut. Wa sayaqumu rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi ins. Dan akan ada di tengah-tengah para pemimpin tersebut orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan di dalam jasad manusia. Ya hati mereka adalah hati setan dalam jasad manusia. Jadi benar-benar sudah jauh dari penegakan syariat Islam. Kemudian sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu bertanya, "Kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah apabila aku berjumpa dengan para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat tersebut?" Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah kata beliau lawan tidak jemaah sekalian beliau bersabda tasma'u wa tati'u lil amir wa induri bazharu wa ukhidza maluk, fasma'u wa ati hendaklah kamu tetap mendengar dan taat kepada pemerintahmu tersebut meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil tetap dengar dan taat ya ni subhanallah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seakan akan tidak pernah didengarkan oleh orang-orang Khawarij tersebut. Baik. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Wail bin Hujr radhiyallahu anhu. Bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ingkana alaina umara' yamnauna haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Ya Rasulullah, Bagaimana pendapatmu apabila kami memiliki para pemimpin yang hanya minta hak mereka sementara hak kami tidak mereka berikan. Hak kami ditahan, hak mereka mereka minta. Ya. Ini sudah jelas ya, pemimpin yang zalim tidak menunaikan hak masyarakat tapi minta ditunaikan haknya. Ini pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perjuangkan hak kalian, rampas demo. Tidak semua sekalian. Beliau tidak berpesan seperti itu. Apa pesan beliau? Isma'u wa ati'u. Fa innam 'alayhim ma hum milu wa 'alaykum ma humiltum. Tetap dengar dan taat kepada pemimpinmu tersebut. Karena sesungguhnya dosa mereka adalah tanggungan mereka dan dosa kalian adalah tanggungan kalian. Artinya, kalau pemimpin itu tidak menunaikan hak kita sebagai rakyat, biarlah dia berdosa sendiri. Jangan kita berbuat dosa lagi kepadanya. Maka kita akan menanggung dosa kita. Kalau kita berbuat dosa kepadanya, sebagaimana dia akan menanggung dosanya apabila dia berbuat dosa kepada kita. Ya. Jadi subhanallah inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan termasuk akidah ahlus sunnah wal Jamaah. Bukan permasalahan sepele, ini termasuk permasalahan akidah yang disebutkan di dalam kitab-kitab akidah adalah haramnya memberontak. Meskipun kepada pemerintah yang zalim. Dan sekali lagi saya ingatkan Pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata Tetapi juga dengan kata-kata Makanya ada seorang yang berbaju Ahlus Sunnah Yang berbaju Salafiyah Meskipun dipanggil Ustaz Kalau dia apa namanya menjelek-jelekkan penguasa Maka dia telah melanggar akidah Ahlus Sunnah Dan melanggar akidah Ahlus Sunnah Permasalahannya berat Permasalahannya berat Bisa menyebabkan dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk ke dalam golongan khawarij seperti tadi sudah kita sebutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Khawarij itu punya tiga kesesatan, barang siapa yang melakukan salah satu darinya maka dia tergolong khawarij. Ya, enggak harus dia punya tiga-tiganya, salah satunya saja dia sudah tergolong dari golongan khawarij. Baik. Kita kutipkan beberapa penjelasan para ulama akan haramnya pemberontakan. Dan disebutkan dalam kitab-kitab akidah Al Imam Abu Ja'far At tahawi dalam kitabnya Al aqidah At Hawiyah ini salah satu kitab akidah ahlu sunnah wal jamaah yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kata beliau: "Wala nara lkhuruj ala aimmatina, wa ulati umurina, wa injaru. Kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan pemerintah kami." Meskipun mereka berbuat zolim Wala nad'u alaihim wala nanzu yadan min ta'atihim dan kita tidak mendoakan kejelekan atas penguasa dan tidak melepaskan ketaatan dari mereka. Wa narata'atahum min ta'atillah azza wa jalla faridatan. Dan kami memandang bahwa Taat kepada para penguasa bagian dari ketaatan kepada Allah sebagai satu kewajiban. Malam Yakmuru bimaksiatin. Selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat maka wajib kita taat. Wana do'ulahum bissalah walmaafah dan kami mendoakan kebaikan bagi mereka dan keselamatan. Baik. Dan jemaah sekalian, ini adalah kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama akan haramnya pemberontakan baik kepada penguasa muslim yang baik yang adil maupun kepada penguasa muslim yang zalim. Sebagaimana di antaranya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim juz ke-12 halaman 229. Beliau berkata, Wa ijma' ahlussunnah An Nahu lain Azilus Sultan bilfisqat. Ahlu Sunnah telah sepakat bahwasannya penguasa itu tidak boleh dilengserkan karena melakukan satu kefasikan atau dosa besar. Ia, ya. tidak boleh dilengserkan. Sepakat ulama Ahlu Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Ia, ya. yang boleh dilengserkan itu siapa? Yang kafir. Itu juga sepakat ulama. Sepakat ulama, kalau dia kafir Boleh dilengserkan, Tapi itu pun enggak otomatis Lihat dulu sejauh mana Maslahat dan mudaratnya Kalau ternyata mudaratnya lebih besar Maka sabar dulu Sabar dulu Berarti kita belum punya kemampuan Belum punya kekuatan Sehingga bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar ya. Jadi ini adalah dua hal yang disepakati para ulama Pertama haramnya memberontak kepada pem pemerintah muslim yang zalim sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, makanya aneh kalau ada orang yang dianggap tokoh agama, apalagi dikenal sebagai da'i ahlu sunnah kemudian menyerukan apa namanya pemberontakan kepada penguasa muslim sekali lagi saya ingatkan pemberontakan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar dengan senjata tapi juga dengan kata-kata dengan cara menulis kejelekan-kejelekan Para penguasa di media masa, bahkan mereka buat website khusus, khusus nahi mungkar yang berbicara tentang aib- aib penguasa, dan ini dianggap daya halus sunnah. Kemudian diserh oleh para penuntut ilmu yang sudah mengenal sunnah, Subhanallah. Ya. Yang ulama sudah sepakat akan haramnya perbuatan tersebut. Ya. Jadi, yang kedua, ulama juga sepakat orang kafir. Tidak patut memimpin kaum muslimin Ini dua kesepakatan ulama Terkait dengan kepemimpinan Penguasa muslim yang zolim Yang jelek, yang buruk Tidak boleh dilengsirkan Yang kedua, penguasa yang kafir Wajib dilengsirkan Tapi ingat, itu enggak otomatis wajib Artinya sesuai dengan Kemampuan kita ya. Kalau kita hanya punya pisau dapur Mau melawan tank, itu namanya Bunuh diri ya. Enggak boleh harus perhitungan yang matang. Itu bagian dari jihad. Dan jihad itu harus dengan kekuatan. Jihad itu harus dengan kekuatan. Sebagaimana firman Allah, Wa بِلَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ كُوَهُ Dan siapkan untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut, apa yang kalian sanggupi dari kekuatan. Baik. Jadi inilah kewajiban kita yang kelima terhadap para penguasa muslim yang zolim sekalipun adalah tidak boleh melakukan pemberontakan. Baik pemberontakan dengan cara tidak menaati, atau dengan senjata, ataupun dengan kata-kata. Ya. Ini yang kelima. Dan ini yang cukup panjang penjelasannya. Baik. Kemudian yang keenam kata beliau, As-salatu khalfahum waljihadu ma'ahum. Melakukan solat di belakang mereka dan berjihad bersama mereka. Ya. Walaupun mereka zolim, fasik. Contohnya, para sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan solat di belakang Al-Hajjaj. Di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini penguasa yang zolim. Tapi para sahabat tetap melakukan solat Di belakang mereka Iya Demikian pula Wajib bagi kita berjihad Bersama mereka, maksudnya apa? Andai pemerintah Memerintahkan kita untuk berjihad Wajib kita taat Iya Dan bahkan Itu termasuk syarat jihad Termasuk syarat Jihad adalah ada perintah dari pemerintah atau ada izin dari pemerintah, sebagaimana sabda Nabi saw. Wa ida stun firtum fanfiru. Apabila kalian diperintahkan oleh pemerintah untuk berjihad, maka berangkatlah. Ini termasuk syarat utama jihad. Syarat utama jihad yang tidak dipahami oleh golongan khawarij ya. yang sering melakukan aksi-aksi terorisme tanpa izin penguasa tanpa bendera satu negara ya. ini jihad yang beda ah. sama dengan amalan yang lain dipersyaratkan padanya dua syarat yaitu ikhlas dan itibat demikian pula jihad Maka diantara syarat penting dalam jihad Adalah ada penguasa yang memimpin Ada penguasa yang memimpin Itu dalam jihad hujum Dalam jihad menyerang Beda dengan kondisi bertahan ya, Kondisi bertahan ya sifatnya terpaksa Tapi dalam kondisi menyerang Menyerang duluan Maka harus dengan izin penguasa Ia ya. Dan juga terdapat hadis dalam riwayat muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Innama al-imamu junnah Yuqatalu min waraihi Wayuttaqabihi Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai Dilakukan peperangan di belakangnya Dan membentengi musuh Dengannya Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini Ayyuqatal ma'ahul kuffar wal bughah wal khawarij wa sa'iru ahli al-fasad wa zulmi mutlaqan. Hadis ini secara mutlak menjelaskan kepada kita bahwa berperang itu hendaknya dilakukan bersama pemimpin yaitu bersama penguasa untuk melawan orang-orang kafir atau melawan pemberontak atau khawarij dan orang-orang yang melakukan kerusakan serta kezaliman. Ya. Ini dalil-dalil kewajiban berperang atau berjihad harus dengan izin pemerintah. Baik. Ini kewajiban yang keenam, solat dan berjihad bersama mereka. Kemudian yang ketujuh, ada uz zakat was sadaqat lahum. Yang ketujuh kata Syekh, membayar zakat kepada pemerintah. Artinya apa? Kalau pemerintah mewajibkan kita menunaikan zakat harus lewat pemerintah, wajib kita serahkan. Ya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadakatan Ambillah dari mereka wahai Muhammad dari harta-harta mereka sebagai zakat. Ya, sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Makanya menunjukkan di antara kewajiban pemerintah adalah menarik zakat baik menariknya dengan sukarela maupun dengan cara dipaksa itu kewajiban pemerintah iya apabila pemerintah menarik zakat dari kita wajib bagi kita untuk menyerahkan baik ini yang ketujuh kemudian yang kedelapan kata beliau adamu aimmah a'imah bithanail kathib tidak boleh berbuat curang terhadap para pemimpin dengan cara memberikan pujian dusta. Ya, ini kerjanya orang-orang yang suka cari muka. Ini pada hakikatnya kecurangan demi mencari muka, demi untuk bisa mendapatkan kedudukan di hati pemerintah dia puji-puji. Ya, dia memuji pemerintah, tapi pujian itu dusta. Pujian itu tidak ada pada diri pemerintah tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita Ya ayuhalladina amanu taqullah Wa kunu ma'as sadiqin Dalam surat at Taubah Ayat ke-119 Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur Iya Ini kata syukh Termasuk kecurangan terhadap pemerintah Kita puji mereka padahal pujian itu dusta. Maksudnya kita katakan Engkau telah berbuat baik Engkau telah punya jasa ini dan itu, padahal enggak. Ia, ya. ini orang yang cari muka. Kemudian yang kesembilan kata beliau, aduahulahum, mendoakan mereka. Ini termasuk kewajiban masyarakat terhadap pemerintah, mendoakan, doakan kebaikan. Dan ini termasuk di dalam sabda Nabi saw, dakwatul maril muslim li aqih bi dzahiril ghaib, mustajabah indarasihi malakun, muwakkalun Kullama da'a li akhihi bi khairin qala almalaku almuwakkal bihi amin wa lakabimitslin. Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa seorang muslim untuk saudaranya ketika saudaranya itu tidak tahu dia didoakan maka itu adalah doa yang mustajabah. Doa yang pasti dikabulkan. Dan di sisi di sisi Orang yang berdoa tersebut ada malaikat yang sengaja ditugaskan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu pun berkata, "Amin walaka bimitslin." Amin walaka bimitslin. Ya. Yeah. Semoga Allah mengabulkan dan semoga engkau pun mendapatkan kebaikan yang semisal dengan doamu tersebut untuk saudaramu. Ya. Yeah makanya kalau baca doa ini untuk saudara kita yang ingin menikah ini hati-hati yeah. jangan dekat-dekat istri yeah. nanti malaikat mengatakan amin, semoga kamu juga dapat yang semisal ya yeah. paham artinya? <laughs> kalau tidak paham <laughs> mikir dulu jadi mendoakan penguasa Termasuk di dalam hadis ini kita doakan kebaikan kepada penguasa kita dia tak tahu kita mendoakannya maka itu adalah doa yang pasti dikabulkan ada malaikat yang khusus ditugaskan malaikat itu akan mendoakan kita amin wallaikabii mislin semoga Allah mengabulkan atau ya Allah kabulkanlah dan semoga untukmu yang semisal dengan itu yeah jadi kebaikannya juga kembali kepada kita Apabila kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa Ya yeah. Oleh kerana itu Para ulama usalaf us dahulu Seperti diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal Mereka semuanya berkata "Lau a'lamu anna li da'watan mustajabah Laja'altu halis sultan Andaikan kami tahu Bahawa kami memiliki doa yang pasti dikabulkan Maka kami akan berdoa untuk kebaikan penguasa Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau penguasa itu menjadi baik Dampak kebaikannya itu akan lebih luas Dibanding kebaikan diri kita sendiri atau kebaikan orang lain Penguasa itu dampak kebaikannya lebih luas Jadi, kalau ada penguasa yang berlaku zalim Melanggar syariat Lebih baik kita doakan Daripada kita mencela. Tidak mendatangkan solusi Malah nambah masalah ya. Terutama masalah bagi diri kita sendiri Karena kita telah melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kalau kita lakukan secara terang-terangan Maka ini termasuk kategori pemberontakan Dan termasuk manhaj khawarij ya. Termasuk manhaj khawarij Yang akan menyebabkan seseorang itu Keluar dari ahlus sunnah wal jamaah Hati-hati Baik Makanya ada satu pertanyaan pernah diajukan kepada Syekh Shalal Fozan Hafizahullah. Penanya itu berkata, "Wahai oh Syekh, ada para penuntut ilmu yang mengatakan katanya ulama masih berbeda pendapat. Ulama khilaf enggak sepakat akan haramnya pemberontakan terhadap penguasa yang zalim, penguasa muslim tapi zalim." Kata Syekh Shalal Fozan Hafizahullah, itu bukan penuntut ilmu Tapi tolibu fitnah Bukan tolibu ilmin tapi tolibu fitnah Itu adalah Pencari fitnah bukan pencari ilmu ya. Ini hati-hati Termasuk orang-orang yang suka apa namanya Membuat keraguan Membuat syubhat Di tengah-tengah berisan ahlus sunnah Memunculkan yang seperti ini Padahal Ulama sudah sepakat itu adalah hal yang haram ya. Nah jemaah sekalian Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Syekh Saat Asasri dalam risalah ini mengatakan, sepanjang sejarah pemberontakan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam itu tidak ada yang maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Selalu mudaratnya jauh lebih besar, jauh lebih besar daripada maslahatnya. Mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Itu sepanjang sejarah pemberontakan Sampai di hari-hari kita ini Bisa kita saksikan Bisa kita saksikan Kemudaratannya sangat besar sekali Baik, itu tadi yang keberapa? Sembilan Yang ke sepuluh Kata beliau Kata Syekh Sa'ad bin Nasir ash shatri hadithullah wa ta'ala Ta'zimu makanatihim wa qadrihim Memuliakan kedudukan mereka Ya Memuliakan kedudukan mereka Dan jabatan mereka Artinya apa? Wajib bagi kita Memuliakan para penguasa Jangan merendahkan mereka Jangan merendahkan mereka Kenapa? Karena Allah telah menetapkan mereka Sebagai penguasa Allah telah menakdirkan mereka Sebagai penguasa Apabila kita merendahkan seseorang yang Allah telah takdirkan menjadi seorang penguasa maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan murka kepada kita ya sebagaimana beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahana sultanallahi fil ardi ahana Allah barang siapa yang menghinakan Penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Penguasa Allah yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang telah Allah takdirkan menjadi penguasa. Barang siapa menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita merendahkan para penguasa, maka itu akan mengakibatkan kita terjerumus di dalam kemungkaran yang lain. Yaitu apa? Melakukan pemberontakan dan pembangkangan yang itu sangat diharamkan di dalam syariat Islam, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Baik. Yang kesepuluh kata beliau, I'anatuhum alal khair, menolong pemerintah di dalam melakukan kebaikan. Ini tercakup dalam firman Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa ta'awanu alal ithmi wal udwan, Surat Al-Maidah ayat kedua. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya, jadi hendaklah saling menolong. Kalau pemerintah punya program yang bagus yang di situ mengandung kebajikan, maka wajib bagi kita untuk menolong program-program tersebut. Baik. Yang kedua belas kata beliau, Adabu an irdihi bil kaul wal feel. Kewajiban kita sebagai rakyat kepada pemerintah. Adalah Membela kehormatan pemerintah Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yeah. Jadi jemaah sekalian ini termasuk hak pemerintah Ini termasuk kewajiban syariat Bukan sebagai upaya Ahlu sunnah itu mau mencari muka kepada penguasa Bukan Tapi memang kewajiban syariat yeah. Itu masuk di dalam Nasihat Li'a'immatil muslimin Termasuk di dalam nasihat li a muslimin sebagaimana di dalam hadis tamim ad dari rasulullah saw yaitu membela kehormatan, ya apalagi dia adalah penguasa dan juga dia adalah muslim. Kalau dia bukan seorang penguasa dan dia muslim, wajib bagi kita menghormati dan membela kehormatan saudara kita. Ya, Nabi saw bersabda, menoda Anirdi akih Muslim, kahana hakun Allah Azza Wajalla ayiruda ayirud anhu nara jannah yom al kiamah. Barangsiapa membela kehormatan saudara Muslimnya, maka hak atas Allah untuk menyelamatkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini hadis sebenarnya berlaku umum. Ada saudara kita yang dijelek jelekkan, kita jangan diam saja, bela dia. Ya. Ingatkan orang yang Berbicara jelek itu, hati-hati. Kamu melakukan gibah. Kamu melakukan gibah. Ia. Ya. Kita ingatkan dia dan kita bela saudara kita tersebut. Maka balasannya apa? Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka jahannam. Allah akan membela kita dari api neraka jahannam. Ya. Apalagi para penguasa mengibah penguasa itu dampaknya luas. Seperti yang kita sebutkan tadi kata Syekh uh, Ibn Baaz rahimahullah menjelek-jelekkan penguasa itu dapat mengantarkan kepada kekacauan mengantarkan kepada pemberontakan dengan senjata dan itu juga sudah termasuk pemberontakan dengan kata-kata baik, maka wajib bagi kita membela para pemimpin, jadi jangan biarkan di medsos misalkan orang-orang ya tidak jarang yang sudah ngaji berbicara tentang kejelekan pemerintah Berbicara tentang kejelekan pemerintah Kita jangan biarkan Ingatkan saudara kita itu Itu gibah ya Kalau kepada orang biasa saja kita tidak boleh gibah Apalagi kepada pemerintah Ingatkan dia Dan bela pemerintah Bela kehormatannya Jangan kita biarkan Ini termasuk hak pemerintah Atas rakyatnya Harus dibela kehormatan mereka Jangan kita biarkan direndahkan Dijatuhkan kui bawaannya, ya. Karena mudaratnya sangat besar sekali. Mudaratnya sangat besar sekali, ya. Kemudian yang ke tiga belas, asobru ala jurihim, bersabar atas kezaliman mereka. Bersabar atas kezaliman mereka. Jangan dilawan. Jangan dilawan kezaliman mereka. Sabar, ya. Bersabar atas kezaliman mereka. Jangan dilawan. Tetapi Termasuk memberikan nasihat ya, Termasuk memberikan nasihat Adalah Kita, kalau ada seorang penguasa Kalau ada seorang penguasa Seorang gubernur misalkan Melakukan ketoliman Termasuk nasihat yang baik Dan wajib bagi kita memberikan nasihat Jadi bukan berarti kita gak melawan Lalu kita gak berikan nasihat Bukan, bukan itu maksudnya Tetap kita berikan nasihat tapi ada cara memberikan nasihat. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Kemudian termasuk cara memberikan nasihat yang baik adalah melaporkan penguasa yang level di bawah kepada yang lebih di atasnya lagi. Ya, sebagaimana dahulu, masyarakat muslim melaporkan uh, gubernur-gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada beliau. Ya, walaupun sebagian laporan mereka itu mengada-ada. Ya. Yeah. Tetapi Umar radhiyallahu anhu enggak apa namanya beliau memperhatikan laporan tersebut dan beliau memeriksa langsung keadaan para gubernur beliau ya. Maka yang ke-13, bersabar atas kedzaliman para penguasa. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Termasuk prinsip ahlu sunnah wal Jamaah adalah bersabar terhadap kedzaliman penguasa. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi ya? Bersabar dan berdoa baik Kemudian yang ke-14 kata beliau Al-wafa' bil-bay'ah Menunaikan bay'at Menunaikan bay'at Artinya Menunaikan janji kita Untuk selalu taat kepada penguasa Dan tidak boleh membangkang Serta tidak boleh apa namanya menjelek-jelekkan penguasa atau melakukan pemberontakan. Iya. Dan yang dimaksud dengan baiat di sini tidak mesti dalam bentuk ucapan, tidak mesti dalam bentuk ucapan atau pegang tangan penguasa untuk berbaiat tidak. Kalau kita sudah menjadi penduduk satu wilayah, maka otomatis kita sudah dianggap berbaiat kepada pemimpin yang ada di tempat tersebut. Ini penjelasan Syekh Hafidhullah. Kemudian yang ke yang ke-15 kata beliau Al-kafu an-ma'ib, an-ma'an-ma'ayibihim. Menahan diri dari aib-aib mereka. Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Tidak boleh kita menggibahi para penguasa. Ya, Tidak boleh kita menggibahi para penguasa. Ini termasuk gibah yang terlarang. Yang telah Allah larang dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, ayat ke-12, وَلَيَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدُهُ Ma ma hitumu. janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain apakah seorang dari kalian ingin memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai tentu kalian tidak menyukainya ya. maka sebagaimana kita tidak boleh bergibah terhadap saudara kita, sama terhadap penguasa pun kita tidak boleh menggibah ya. Ini sebagian orang, masya Allah mereka melarang gibah melarang gibah jangan kamu menggibah kepada haraka-haraka Islam katanya tapi dia sendiri menggibah para penguasa ya yeah. ini ucapan mereka mereka itu tokoh-tokoh Islam punya jasa-jasa besar tapi dia sendiri kerjaannya setiap hari menggibah pemerintah menggibah penguasa iya yeah. saya katakan penguasa enggak ada benarnya sama sekali kalau pemerintah melakukan kebaikan Apa kata mereka? Ah, ini cuma pura-pura saja Itu cuma pencitraan Macam-macam tuduhan-tuduhan mereka ya, Ini yang terjadi Maka Syekh menjelaskan Termasuk hak penguasa adalah Kita tidak boleh menggibahi mereka Baik Alhamdulillah Inilah 15 Hak penguasa Atas masyarakat Yang disebutkan oleh syekh Sa'ad bin Nasir As-Shatri hafizahullah taala warah baik kemudian jemaah sekalian kita berpindah pada pembahasan berikutnya pembahasan yang kedua yaitu hak masyarakat terhadap pemerintah hak rakyat atas pemerintah iya insyaallah kita sebutkan secara singkat Ini perlu juga kita ketahui Sebagai bekal bagi kita Barangkali Allah menakdirkan kita suatu saat Dapat memberikan nasihat kepada para penguasa Atau para penguasa mungkin adalah kenalan kita Atau saudara kita Atau bahkan kita sendiri Suatu saat Allah takdirkan Memiliki satu jabatan ya. Maka kita pun paham Masyarakat Apa hak mereka yang harus kita tunaikan Yang Allah wajibkan atas kita Iya Yang pertama adalah Iqamatul adil bainar ra'iyah Menegakkan keadilan Di tengah-tengah masyarakat Menegakkan keadilan Di tengah-tengah masyarakat Iya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman sebagaimana dalam surat an-nisa ayat 135 ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qist syuhada lillah anfusikum awil walidayni wal aqrabin wahai orang-orang yang beriman jadilah orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan serta bersaksi bagi Allah meskipun merugikan diri kalian bersaksi yang benar Bersaksi karena Allah Meskipun merugikan diri kalian Ataupun orang tua kalian sendiri Dan orang-orang terdekat kalian Artinya kita harus Mengucapkan yang adil Mengucapkan yang benar Meskipun merugikan diri kita Kalau kita salah katakan salah Kalau saudara kita salah Bahkan orang tua kita salah Katakan salah Tidak boleh kita memutarbalikan fakta Itu perintah Allah di dalam Al-Quran Tidak boleh pandang bulu. Harus menegakkan keadilan Tidak peduli Walaupun kerabat-kerabat terdekat Yang mungkin dirugikan Karena kesalahan yang mereka kerjakan Ini prinsip kepemimpinan yang pertama Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat Dan dalil-dalilnya sangat banyak sekali Ya, Itu diantaranya yang kita sebutkan dari Al-Quran Dan jemaah sekalian Pemimpin yang adil ini Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kepadanya nikmat yang sangat besar. Di antaranya pemimpin yang adil, termasuk satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di hari kiamat. Di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Ia ya, seorang pemimpin yang adil. Jadi Keutamaan menjadi pemimpin yang adil adalah dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dicurahkan rahmat Allah kepadanya. Oleh kerana itu pemimpin yang adil ini, kalau dia berdoa kepada Allah maka dia termasuk orang yang doanya tidak akan Allah tolak, pasti dijawab. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalaathaun la turadu da'watuhum asaimu hatta yuftir." Wal imamul adil Wada'watul madlum Ada tiga orang Yang doa mereka tidak akan ditolak Yang pertama orang yang berpuasa Sampai dia berbuka Kemudian pemimpin yang adil Dan doanya orang yang Dizolimi Ini tiga doa yang pasti Dikabulkan, orang yang berpuasa Sampai dia berbuka Pemimpin yang adil dan orang Yang dizolimi Itu yang pertama Kemudian yang kedua, al-hukmu taala. Termasuk kewajiban besar seorang pemimpin adalah berhukum dengan syariat Allah. Sebagaimana Allah telah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun" dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ini peringatan Bagi setiap pemimpin Wajib untuk berhukum dengan syariat Allah Walaupun jamaah sekalian harus kita pahami Ayat ini enggak khusus bagi pemimpin ya? Ayat ini enggak khusus bagi pemimpin Ayat ini berlaku umum Berlaku umum Ini juga terkandung padanya ancaman Bagi setiap muslim Apakah dia pemimpin atau masyarakat Kalau orang-orang khawarij Ini mereka cuma arahkan kepada pemimpin dan ini adalah ayat pemungkas mereka kalau ada anggota baru mau dicuci otak, ayat ini pertama mereka baca ya. ada orang baru mau dicuci otaknya supaya membenci pemerintah dan punya semangat jihad yaitu jihad yang bid'ah, ayat ini yang pertama mereka baca ya. dan mereka tunjukkan kepada pemerintah padahal ayat ini berlaku umum ya. barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itu adalah orang-orang kafir tapi jamaah sekalian di dalam ayat ini di sini salah satu apa namanya titik perbedaan yang mendasar antara Ahlus Sunnah dan orang Khawarij yeah. Khawarij menafsirkan kekafiran di sini sebagai kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam adapun Ahlus Sunnah mengatakan itu adalah kufur asgar. Iya. Itu adalah kufur asgar. Pertanyaannya, Dari mana khawarij bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Dan dari mana ahlu sunnah mendapat kesimpulan seperti itu? Maka jawabannya jemaah sekalian Dari generasi awal. Khawarij mendapatkan dari generasi awal mereka, Dan ahlu sunnah mendapatkan penafsiran itu, Dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Iya. Sebagaimana dinukil dari Ibn Abbas dan para sahabat yang lainnya, demikian pula dari sejumlah tabi'in dan bahkan kesepakatan para imam, yang dimaksudkan dengan kekufuran di sini adalah kufur asgar. Tidak sampai menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena ayat ini pada asalnya turun untuk menjelaskan kekufuran orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sehingga ayat ini apabila dihukumkan kepada orang muslim Maka beda statusnya dengan orang-orang yang sudah memang kafir dari awal iya. Oleh karena itu para sahabat menafsirkan Kalau kepada orang muslim Maka itu adalah kufrunduna kufrin Kufur asgar Walaupun seorang muslim itu yang berhukum dengan selain hukum Allah Bisa saja terjatuh pada kufur akbar kalau dia melakukan satu dari tiga perkara Kalau dia terjerumus dalam satu dari tiga perkara Yang pertama Dia Dia meyakini Selain hukum Allah itu Sama kedudukannya dengan hukum Allah ya, Misalkan dia mengatakan Ini hukum buatan Hasil musyawarah Dewan permusyawaratan ini sama dengan Al-Qur'an misalkan dia berkeyakinan seperti itu ya yeah. maka dia kafir dia murtad keluar dari Islam ya yeah. atau dia mengatakan hukum adat kami ini warisan orang tua kami ini sama dengan hukum Islam maka dia kafir murtad keluar dari Islam atau dia mengatakan hukum peninggalan Belanda apa istilahnya itu KUHP ya yeah. Itu kan banyak dari peninggalan Belanda. Apa arti Kuhp? Kasih uang habis perkara. Ya. Kalau dia mengatakan hukum itu sama kerudukannya dengan hukum Islam, maka dia kafir. Ya. Ini kondisi yang pertama. Dia dikafirkan apabila dia meyakini seperti itu. Yang kedua lebih parah lagi. Kalau dia meyakini hukum buatan manusia itu lebih baik. Daripada hukum Islam, kalau dia yakini sama saja dia sudah kafir. Apalagi kalau dia yakini hukum buatan manusia lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Seperti orang-orang yang mau minta pelegalan LGBT itu, itu nggak main-main, itu kekufuran. Ya. Itu bukan sekedar kemaksiatan lagi. Itu kekufuran. Kalau dia mau minta, dilegalkan, dihalalkan. Iya. Itu kekufuran. Baik. InsyaAllah pada kesempatan lain, kita jelaskan permasalahan ini lebih detail. Tapi sekarang kita berbicara tentang kewajiban pemerintah. Berhukum dengan syariat Allah. Terhadap masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, An-Nushu lir-Ra'iyyah. Iya. Yeah. An-Nushu lir-Ra'iyyah. memberi nasihat kepada masyarakat memberi nasihat kepada rakyat iya termasuk kategori memberi nasihat ini adalah melarang orang-orang sesat menebarkan kerusakan mereka menebarkan kesesatan mereka iya ini termasuk kewajiban besar para penguasa ini termasuk kewajiban besar yang Allah kelak akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Iya. Orang-orang yang menyebarkan kesesatan termasuk hak masyarakat atas pemerintah itu menghukum mereka, menahan mereka dari melakukan kejahatan mereka tersebut. Iya. Dan ini termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man min ra'in yastarihil lahu ra'iyah yamutu yauma yamut wa huwa laha illa haramallahu alayhi raihatal jannah dikeluarkan oleh Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pemimpin pun yang Allah berikan kuasa kepadanya atas satu masyarakat kemudian dia mati pada hari matinya dalam keadaan dia berbuat curang kepada mereka maka haram baginya mencium bau surga haram baginya mencium bau surga jamaah sekalian dikatakan para ulama termasuk sebesar-besarnya kecurangan pemimpin adalah membiarkan orang-orang sesat membiarkan orang-orang sesat menebarkan kesesatan makanya jamaah sekalian ada seorang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saya lupa namanya, mungkin ada yang ingat. Dia mulai berbicara tentang mutashabihul Quran, ayat-ayat yang mutashabihat. Ya, dia mulai berbicara. Dan dia yang pertama mulai berbicara. Artinya ayat-ayat yang ketika dia sampaikan itu bikin bingung orang, menebarkan syubhat. Intinya dia menebarkan syubhat. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab kepadanya? Beliau pukul dia dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Sampai dia bilang cukup Amirul Mukminin ini sudah pergi shubhatnya sampai berdarah darah. Setelah itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih mengeluarkan ketetapan tidak boleh ada yang bergaul dengannya. Ya ini Subhanallah luar biasa penjagaan Umar bin Khattab terhadap masyarakatnya dari kesesatan. Ini berat sekali jadi penguasa. Ini Allah akan minta pertanggungjawaban. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Jabatan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat tahu kewajibannya saja dia enggak tahu. Ia bagaimana mungkin dia mengamalkan? Umar bukain ketetapan dia enggak boleh ada yang bergaul dengannya. Kalau dia datang di satu majlis orang-orang mengatakan ingat pesan Amirul Mukminin orang-orang mengusir dia atau meninggalkan dia. Ia jadi seperti itu. Umar radhiyallahu anhu menebang sebuah pohon, pohon bersejarah, pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, لَقَدَرَ رَدِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّؤُنَّا كَتَابَ التَّشَجِّرَةِ Sungguh Allah telah meridoi kaum mukminin ketika mereka berbayat kepadamu di bawah pohon itu. Dan Nabi saw bersabda, لَيَدْخُلُ النَّارُ مَنْ بَيَّاتَ التَّشَجِّرَةِ Tidak akan masuk neraka orang yang berbayat. Di bawah pohon tersebut Tapi jemaah sekalian Pohon itu ditebang oleh Umar bin Khattab anhu. Kenapa? Karena beliau mendengarkan Sudah mulai ada Orang-orang yang berdatangan ke sana Untuk sholat ya. Bukan untuk melihat-lihat Untuk wisata Atau untuk mojok pacaran Bukan Untuk sholat Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau takut Mereka terjerumus dalam kesyirikan Itu namanya penguasa Ya bukan malah apa namanya uh, melestarikan warisan-warisan budaya kesyirikan itu penguasa perusak namanya bukan dia melindungi masyarakat malah dia merusak masyarakat melestarikan budaya-budaya kesyirikan dan kekufuran dijadikan cagar budaya dijadikan objek wisata iya ini termasuk kewajiban penguasa demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muslim dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amirin yali amral muslimin thumma layajhad lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'hum al-jannah." Tidaklah ada seorang pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin kemudian dia tidak berusaha untuk menasihati mereka kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Iya. Ini termasuk kewajiban besar para pemimpin, memberikan nasihat dan menjaga akidah kaum muslimin. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-hilmu warifqu birraiyah. Bersifat santun dan lemah lembut serta penyayang terhadap masyarakat. Ini termasuk sifat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin besar. Tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada beliau, tetapi beliau adalah orang yang sangat lembut dan penyayang terhadap kaum Muslimin, terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah kabarkan sifat beliau dalam surat At-Taubah ayat ke 128: "Lakodeja aku Rasulumin amfusikum, azizun alehi ma'anitum harisun aleikum bilmukminina roofur ra rahim". Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sungguh telah datang kepada kalian Seorang Rasul yang berasal dari diri-diri diri kalian Sangat berat atasnya penderitaan kalian Sangat menginginkan keimanan kalian Serta lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman Dan Nabi SAW telah memperingatkan Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim Allahumma Man walia min amri ummati syai'an Fashakka alaihim Fashkuk alaih Wa man walia min amri ummati syai'an Farafaqa bihim farfaq bihi Ya Allah Orang yang Menguasai urusan umatku Orang yang menguasai Urusan umatku sedikit saja Lalu dia Menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia Dan orang yang Menguasai urusan umatku Walaupun sedikit Lalu dia berlemah lembut kepada mereka Memudahkan mereka, maka Berikanlah kelembutan kepadanya. Subhanallah. Ini dua jenis penguasa yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu ya? Alaihi Wasallam. Yang menyusahkan masyarakat, Nabi mendoakan supaya Allah susahkan dia. Apakah di dunia maupun di akhirat kelak. Yang memudahkan masyarakat, yang berle berle berlemah lembut kepada masyarakat, maka Nabi mendoakan supaya Allah memudahkan dan meremah lembut kepadanya di dunia dan terutama di akhirat kelak. Tapi jemaah sekalian. Ini bukan dalil kita boleh mendoakan kejelekan kepada penguasa Bukan dalil Sebab ini doa sifatnya mutlak, umum Nabi SAW tidak menyebutkan satu nama pun ya? Dan tadi sudah kita jelaskan Kewajiban kita justru adalah Mendoakan kebaikan kepada penguasa Tapi boleh kita berdoa secara mutlak Ya Allah Pemimpin yang menyusahkan kaum muslimin Maka susahkanlah dia Kita enggak tidak bertujuan kepada satu orang boleh doanya secara mutlak, ya. Sama dengan melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu enggak boleh kita melaknat orang per orang. Ya Allah laknatlah fulan, karena dia seorang Yahudi. Enggak boleh. Kecuali kalau kita laknatnya sifatnya umum. Ya Allah laknatlah orang-orang Yahudi. Baik. Jadi ini bukan dalil seperti yang dipahami oleh sebagian orang jahil. Dia mengira ini dalil bolehnya mendoakan kejelekan. Ya. Kemudian yang kelima, musyawarah tu ahli rayi min rayyah. Bermusyawarah Dengan orang-orang yang pintar Orang-orang yang cerdas Terutama para ulama Dari kalangan masyarakatnya Ya Sebagaimana Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang Allah perintahkan dalam surat Ali Imran Ayat ke 159 Ya Kata Allah Fa'fu anhum wastafirlahum Wasyawirhum fil amri Maafkanlah mereka, yaitu para sahabatmu, dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah mereka di dalam urusanmu. Jadi Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Demikian pula seorang pemimpin hendaklah dia mengetahui dan mengenal para ulama dan orang-orang yang memiliki pemikiran yang bagus untuk meminta nasihat mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Iya. Jadi termasuk kunci sukses. Kunci sukses kepemimpinan. Ya. Karena tidak sedikit pemimpin itu rusak karena salah pilih orang untuk bermusyawarah, untuk minta pendapat, ya. Salah pilih orang untuk diangkat jadi apa namanya? dewan pertimbangan. Iya. Ini bahaya. Kemudian yang keenam tafakkudu ahwalihim Wa mengawasi dan mengamati kondisi masyarakat dan tidak boleh menutup diri dari masyarakat iya dalam hadis yang sahih dari Amr bin Murrah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad Nabi SAW bersabda Mammin imamin awwalin yugliqu babahu duna zawil hajah wal khallah wal maskanah illa aghlaqallahu abwa bas sama duna qallatihi wa hajatihi kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pemimpin atau seorang penguasa yang menutup pintunya terhadap orang yang memiliki hajat atau memiliki keperluan dan orang yang miskin kecuali Allah akan menutup pintu-pintu langit terhadap keperluannya, hajatnya dan kebutuhannya yeah. jadi ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan subhanallah dalam Al-Quran dalam surat an Naml ayat ke-20 Allah mengabarkan kepada kita tentang seorang pemimpin besar sampai burung pun beliau awasi Beliau perhatikan di mana dia berada, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Watafqadat Ta'irah, fakala Mali la aral Hudhudah. Amkan aminal khaibin. Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya sampai memeriksa burung-burung. Maka kata beliau, kenapa saya tidak lihat Hudhud? -hud? Apakah memang dia tidak hadir? Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan teguran kepada para sahabat, memberikan teguran kepada para sahabat. Kenapa? Karena ada kesalahan-kesalahan dan tidak mungkin beliau mengetahui kesalahan tersebut kecuali beliau mengawasi mereka. Beliau memperhatikan kondisi mereka. Ya. Nabi Sallam Suatu hari duduk di masjid dan orang yang solat beliau perhatikan. Ada seorang sahabat. Yang mungkin baru masuk Islam, dia solat. Setelah solat, dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Solli fa inna kalam tu solli. lagi karena kamu belum solat." Sampai tiga kali, dia datang kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan, "Solat lagi karena kamu belum solat." Artinya apa? Rasulullah SAW memperhatikan, memperhatikan kondisinya. Yeah. Baru kemudian sahabat itu menyerah Dan minta diajarkan mana sholat yang benar Ini Nabi SAW Dan ini yang lebih penting Untuk diperhatikan Memperhatikan kondisi dunia mereka Bagaimana makan mereka Kesehatan mereka itu bagian dari Kewajiban Para pemimpin Seperti yang hadis-hadis yang kita sebutkan tadi Orang yang punya hajat, orang yang punya kebutuhan Itu mencakup kebutuhan duniawi Tapi memperhatikan urusan Akhirat mereka itu lebih penting itu lebih penting. Baik. Kemudian yang ketujuh, akhdhu haqqi d'aif min al-qawi. Mengambil haknya orang yang lemah dari orang yang kuat. Artinya, pemimpin itu adalah pembela orang-orang yang lemah. Ya. Bukan kaki tangan orang-orang yang kuat. Ya. Itu hakikat pemimpin. Sudah Allah berikan pemimpin yang sebenarnya sudah Allah berikan kekuatan Malah jadi kaki tangan orang-orang yang punya uang, kaki tangan para pengusaha, kaki tangan orang-orang kuat. Padahal seharusnya pemimpin itu adalah pembela orang-orang yang lemah terhadap keduliman orang-orang yang kuat. iya Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memperingatkan kepada Muad. Muad ini diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dai dan pemimpin negeri Yaman. Maka beliau berpesan kepadanya, wattaqi da'watil mazlum fa innahu laisa bainahu wa hijabun. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Karena tidak ada antara dia dengan Allah satu hijab, satu penghalang. Iya. Dan ada sebuah khutbah yang sangat memukau disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama menjadi pemimpin. Maka beliau menyampaikan sebuah doa apa sebuah khutbah yang sangat memukau sekali di antara yang beliau katakan as amanatun wal kadzbu khiyanatun kejujuran itu adalah amanah dan dusta itu adalah khianat wad da'ifu fikum qawiyyun indi hatta uriha alaihi haqqahu insyaallah kemudian kata beliau orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku karena aku akan memberikan haknya insyaallah Iya. Jadi beliau menetapkan sejak awal beliau dilantik, aku adalah pembela orang-orang yang lemah. Wal qawiyyu fikum du'ifun indi, hatta akhudzal haqqo minhu insyaallah. Sedangkan orang yang kuat di tengah-tengah kalian adalah orang yang lemah di sisiku. Ya, aku akan mengambil hak orang yang lemah darinya. Ya. Ini subhanallah teladan dari pemimpin besar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedelapan ad-difa anhum membela masyarakat, membela rakyat. Iya. Apakah membela dari orang-orang yang zalim atau membela dari orang-orang kafir? Iya, ini termasuk kewajiban pemimpin. Tidak boleh membiarkan orang-orang kafir menyerang negeri kaum muslimin. Iya, ini termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban Atas kepemimpinannya Kemudian yang kesembilan أَيَخْطَارُ الْأَشْخَاصِ الْأَكِفَاءِ لِلْعَمَلْ ma'ahu Hendaklah pemimpin itu memilih orang-orang yang cakap Orang-orang yang pantas Untuk bekerja dengannya Maksudnya untuk diangkat sebagai pejabat-pejabatnya Harus orang yang pantas Dan kepantasan itu dilihat dari dua hal yang pertama dia memiliki ilmu agama, yang kedua dia memiliki kecakapan di dalam bidangnya. Iya, kecakapan di dalam bidangnya. Jadi dua hal ini yang perlu uh, diperhatikan. Iya. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga dikatakan Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Surah Al-Qasas ayat ke-26. Sesungguhnya sebaik-baik yang kau jadikan sebagai pekerjamu Adalah orang yang kuat lagi terpercaya Ini adalah ucapan uh, wanita terhadap ayahnya Untuk agar ayahnya itu menjadikan Nabi Musa alaihi salam Sebagai pekerja mereka Maka dia mengatakan Sesungguhnya sebaik-baik yang kau jadikan pekerja adalah Al-Qawiyul Amin yang kuat lagi terpercaya. Nah, jemaah sekalian, seseorang itu enggak akan menjadi kuat dan terpercaya kecuali dia memiliki dua sifat itu tadi. Dia memiliki ilmu tentang syariat dan kecakapan di dalam bidangnya tersebut. Baru dia akan menjadi kuat dan terpercaya. Ya, kenapa perlu kekuatan jemaah sekalian? Ini dua sifat pemimpin, kekuatan dan amanah. Kekuatan dan amanah. Ada orang kuat tapi enggak amanah. Tapi ada yang amanah, tapi lemah Ya Kalau dia tidak memiliki dua sifat ini Dia tidak akan bisa menegakkan kepemimpinan Contohnya apa? Dia baru mau menegakkan syariat Ada orang demo Ya Apalagi demonya semakin besar Karena dia orang yang lemah Dia tunduk kepada orang yang demo tersebut Tidak kuat dia menerapkan syariat Makanya Kalau merasa tidak kuat Jangan berani-berani menjadi pemimpin Iya Itu yang ke sembilan. Kemudian yang ke sepuluh. Memberi balasan yang baik kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat salah. Ini termasuk kewajiban para pemimpin. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke delapan puluh tujuh Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Zulkarnain, ya, seorang raja di masanya, raja yang adil. Zulkarnain. Kalal, amm man zulma, fasyufa nu thumma yuradu ila robbhihi, fyu azibuhu azab Kata Zulkarnain, ada pun orang yang zalim, maka kami akan menyiksanya. Kemudian, kalau kelak dia dikembalikan kepada Robnya, maka Robnya pun akan menyiksanya dengan azab yang keras. Ya. Sebaliknya kata beliau, wa amman aman wa amil asolihan falahu jaza anil husna wasanakululahu min amrina yusra. Orang yang beriman dan beramal soleh maka baginya balasan yaitu surga dan kami akan mengatakan kepadanya dari urusan kami kemudahan baginya. Jadi diberikan kemudahan, diberikan balasan yang baik. Ya. Kemudian yang ke sebelas. Dan ini yang terakhir, ayakuna kudwatan fil khair lirra'iyyah. Pemimpin itu harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Di dalam melakukan kebaikan. Ya, inilah profil para pemimpin kita dari kalangan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam dan juga para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan dalam kebaikan. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina Dan kami jadikan di antara mereka sebagai imam-imam, sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Yeah. Jadi seorang pemimpin hendaklah menjadi teladan bagi masyarakatnya walhamdulillah inilah 11 kewajiban pemimpin yang dipetik dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang harus ditunaikan oleh setiap pemimpin dan pemerintah terhadap masyarakatnya dan ini semuanya terkandung peringatan bagi setiap pemimpin dan pemerintah atau orang yang ingin memimpin atau ingin mendapatkan jabatan hati-hati ini kalau tidak ditunaikan maka akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Nabi saw pernah bersabda, Inna kum alal imama wasataku nadamah yau mal Sesungguhnya kalian akan benar-benar berkeinginan untuk menjabat, untuk memimpin, padahal kepemimpinan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Ya kepemimpinan itu adalah penyesalan pada hari kiamat hati-hati jemaah sekalian kalau merasa tidak mampu, tidak yakin jangan coba-coba mengambil tanggung jawab menjadi pemimpin oleh karenanya, di dalam Islam tidak boleh meminta kepemimpinan tidak, tidak boleh minta jabatan Ya, tapi sekarang bukan lagi meminta, mengemis ya. mengemis kepada masyarakat minta dipilih mengemis, sekaligus menipu, ya. bikin pencitraan ya. Orangnya tidak baik, tapi pencitraannya jadi baik. Kafir sekalipun Pencitraannya baik banget. Ya. Jadi bukan hanya mengemis, bahkan menipu masyarakat supaya dipilih. Nabi saw. Rasulullah bersabda, "Latas alil imara, jangan kamu meminta kepemimpinan. Fa inna ka inu an gairi mas alatin alaiha, wa inu ti an mas alatin ilaika." Kata Nabi saw karena kamu kalau diberikan kepemimpinan tanpa kamu meminta kamu akan ditolong. Kamu akan ditolong. Tapi kalau kamu diberikan kepemimpinan dengan cara memintanya, maka akan dibiarkan kepada dirimu sendiri, yaitu Allah tidak akan memberikan pertolongan. Ya dalam Islam tidak boleh berambisi untuk mendapatkan jabatan dan kepemimpinan. Ya, subhanallah, para ulama dulu ketika ditunduk, ditunjuk menjabat sebagai qadi, sebagai hakim itu mereka pada berlarian, ya. takut ada yang sampai mengasingkan diri, takut ditunjuk sebagai hakim, itu jabatan yang apa namanya sangat tinggi di masa para ulama dahulu, bahkan sampai di masa ini, cuman dulu lebih tinggi lagi, ya, hakim itu benar-benar bisa menghukum penguasa, itu di masa para sahabat Nabi Muhammad SAW, iya, bisa berbuat adil walaupun kepada para penguasa, ya, Walhamdulillah inilah penjelasan ringkas Tentang hak-hak Masyarakat dan hak-hak Pemimpin menurut syariat Semoga bermanfaat Mungkin ada sedikit tanya jawab Saya persilakan Bagaimana sikap kita dengan adanya penggusuran yang dilakukan oleh gubernur kafir? Pertama, kalau dia menggusur dengan hak. Maksudnya memang mereka enggak pantas tinggal di situ. Itu bukan tanah mereka. Ya, itu hak orang lain. Maka sudah sepatutnya bukan hak kita kita lepaskan. Ya, jangan dipertahankan. Iya. Tapi kalau ternyata itu adalah kezaliman, maka seperti yang kita katakan tadi, Laporkan kepada pemerintah yang ada di atasnya ya. Laporkan kepada pemerintah yang ada di atasnya ya. Atau proses Sesuai dengan hukum yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Alhamdulillah yang saya dengar sebagian berhasil Pemerintah Saudi Arabia dengan sistem kerajaan secara dinasti Sedangkan khilafah sistem yang telah dicontohkan Rasulullah SAW bagaimana Menyikapi syubhat di atas? Nabi SAW pernah bersabda Khilafah itu hanya 30 tahun Itu khilafah Khilafah hanya 30 tahun Dan salah kalau kita katakan Rasulullah SAW Mencontohkan sistem khilafah Itu sistem kenabian bukan khilafah Khilafah itu hanya 30 tahun Yaitu khilafahnya Abu Bakar Umar Uthman Ali Ditambah Al-Hasan Al-Hasan sebentar sekali ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Setelah itu kerajaan Itu hadis sahih Setelah itu kerajaan Dan raja yang pertama Raja yang paling adil Adalah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah Iya jadi hakikat khilafah hanya 30 tahun itu Itu khilafah Pertama kenabian Kemudian khilafah Kemudian kerajaan Kemudian kerajaan Artinya apa? Sebetulnya di dalam Islam Tidak ada ketentuan khusus Seperti apa bentuk pemerintahan Tapi yang penting adalah siapa yang memimpin dan bagaimana cara dia memimpin. Ya. Yeah. Yang memimpin itu adalah yang berhak memimpin seperti kriteria yang kita sebutkan tadi, dia memiliki ilmu agama dan dia memiliki kecakapan dalam memimpin. Yang ngerti strategi perang, dia tahu cara mengurus negara. Ya. Yeah. Dia mengerti manajemen negara. Dan dia punya sifat Al-Qawiyul Amin Inna khairah menistajarta Al-Qawiyul Amin Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau jadikan pekerjamu Adalah Al-Qawiyul Amin Yang kuat lagi terpercaya Iya Dan nyaman sekalian Orang-orang ini menutup mata Tidak ada di dunia ini Hari ini Yang lebih bagus dari Arab Saudi Dalam penegakan syariat Betul ada kekurangan Kenapa manusia enggak mungkin sempurna, manusia enggak mungkin sempurna. Tapi di dunia ini, sebagaimana kata Syaikhul Taimin rahimahullah, tidak ada yang lebih baik atau sekedar mendekati. Ya. Jangankan lebih baik mendekati Arab Saudi, apalagi separah. Tidak ada di dunia ini. Hit. Coba sebut negara mana yang syariat Islamnya seperti Saudi. Ia ya. itu mereka menutup mata dari kenyataan. Kenapa? Karena mereka nggak dapat bagian kekuasaan aja. Mereka nggak dapat bagian kekayaan negara. Coba kalau mereka dapat, mereka diam. Ya. Yeah. Mereka menutup mata. Arab Saudi itu hari ini yang paling bagus dalam penegakan syariat. Ya. Yeah. Apa ada satu negara? Anda belum pernah dengar? Mudah-mudahan saja ada. Yang ketika sholat lima waktu seluruh toko tutup. Ya. Yeah. Negara Saudi itu jadi kota mati Gak ada pergerakan ekonomi sedikit pun kelihatan Kalau sudah masuk waktu sholat, lima waktu Ada toko yang berani buka Besok dicabut izinnya Oleh pemerintah ya. Apa ada negara seperti itu? Anda belum pernah dengar ya. Anda belum pernah dengar negara seperti itu ya. Kemudian Yang diwajibkan berhijab Wanita-wanita diwajibkan berhijab, ya. Hanya ada Saudi Arabia, ya. nggak ada kita lihat kita kalau pergi ke Makkah ke Madinah nggak ada kita pernah lihat wanita yang berkeliaran di jalan nggak pakai hijab. Itu penegakan syariat Islam yang real, ya. Ada polisi syariatnya, polisi syariatnya kerjanya apa setiap hari? Perintahkan orang sholat, itu syariat terbesar. Kalau mereka sholat itu Bukan yang utama, yang utama bagaimana memimpin negara. Padahal itu syariat Islam terbesar setelah Tauhid, solat. Ya. Pemerintah Saudi itu punya polisi yang tugasnya solat, solat, solat, ya. mengingatkan masyarakat di jalan solat. Ya. Nah ini, dan masih banyak syariat Islam yang ditegakkan Saudi. Ya. Dan mereka itu menutup mata. Ini kalau sudah benci Semua terlihat Salah ya. Kalau sudah cinta yang salah semua terlihat Benar ya. Jika aib atau kejelekan Yang dilakukan secara terang-terangan Oleh seorang calon pemimpin Diposting dengan tujuan agar kaum muslimin tidak memilih beliau Bagaimana hukumnya oleh seorang calon pemimpin Berarti belum memimpin yeah. Berarti belum memimpin Enggak sama Enggak sama Dengan apa namanya uh, Pemimpin Kalau dia Bukan pemimpin Dan dia perlu diperingatkan Bahaya kesesapannya Maka tidak apa-apa ya yeah. Tidak apa-apa Tapi jangan sekalian sudah sepatutnya Dalam persoalan-persoalan umat Persoalan-persoalan yang Terkait orang banyak Itu kita merujuk kepada para ulama Iya Seringkali kita Menyayangkan Sebagian penuntut ilmu Ada sedikit kasus Masuk di sebuah media Langsung di share Iya Ini termasuk bahaya besar Bahaya besar Apalagi kasus-kasus yang sebenarnya Kita enggak tahu pasti apa yang terjadi di belakang Seperti kasus kemarin uh, Kematian orang yang tertuduh teroris Mestinya kita itu diam saja Jangan banyak omong gitu Hati-hati, waspada Kalau kita banyak omong Ini memperkeruh keadaan Lebih baik diam Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita Wa Wa'idha ja'ahum amru minal amni awil khawfi aza'ubih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambitunahu minhum, kata Allah andaikan ketika datang kepada mereka, satu berita tentang keamanan dan ketakutan ya berita yang sifatnya berhubungan dengan orang banyak maka mereka langsung menyebarkannya, ini celaan Allah mencelah Orang-orang mukmin, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan mereka langsung mencelah. Padahal jemaah sekalian ayat ini berkaitan dengan permasalahan keluarga Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Tapi dampaknya luas kepada masyarakat. Apalagi masalah-masalah yang bisa menimbulkan fitnah yang besar, peperangan antara masyarakat dengan aparat. Ya. Bisa terjadi pembunuhan besar-besaran Ini kita harus waspada Hati-hati berbicara Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Walau radduhu ilal rasul Wa ila ulil amri minhum La'alimahul ladhina yastambitunahu minhum Andaikan urusan itu Mereka kembalikan kepada rasul Dan kepada ulil amri Di kalangan mereka Ulil amri di sini Mencakup umara dan ulama' Maka orang yang ingin mengambil kesimpulan dia dapat mengambil dari ulil amri tersebut ini yang harus kita lakukan kalau ada permasalahan jangan langsung ikut-ikutan menyebarkan berita kalaupun berita itu benar kita gak tahu seberapa besar mudarat yang akan muncul kalau itu terkait dengan fitnah apalagi dengan pembunuhan itu bahaya sekali terkait dengan kedaliman penguasa itu bahaya sekali ya. kembalikan kepada para ulama bagaimana seharusnya kita menyikapi ada kasus-kasus seperti ini tapi sekarang gak ada berita ini Fulan itu begini, fulan itu begitu Kemudian mereka sebarkan Iya Ini bahaya sekali Yang seharusnya demikian Kita kembalikan kepada para ulama Tentang pemerintah saat ini Apa yang harus kita lakukan Atau tanggapi tentang surat Al-Memtahana'ah Ayat ke-8 dan ke Ana afwan, Anda enggak hafal suratnya Bisa ditulis, dibacakan ya. Tapi Tadi sudah kita jelaskan Kita berbicara tentang Pemerintah yang adil dan pemerintah yang zalim Karena sudah kita jelaskan tadi Hak-hak pemerintah Termasuk pemerintah yang zalim Justru disitulah titik perbedaan Antara Golongan Ahlus Sunnah Dan golongan Khawarij Kalau Pemerintahnya bagus Pemerintahnya baik ya. Ahlu sunnah dan khawarij itu sepakat Sepakat dalam teorinya ya. Meskipun dalam prakteknya Pemerintah sudah bagus apapun Mereka anggap tidak bagus ya. Justru perbedaan Antara ahlu sunnah dan khawarij Kalau pemerintah itu zalim Pemerintah itu zalim ya. Dan kita gak mengatakan Pemerintah sekarang itu zalim Tapi ini hukum secara umum saja Secara umum Pemerintah sezolim apapun, artinya selama dia masih Muslim, dia memiliki hak sebagai penguasa yang mesti kita muliakan, kita hormati, kita taati dalam kebaikan, dalam kejelekan kita tidak taati, tapi bukan berarti kita melawan atau memberontak. Sudah kita jelaskan tadi panjang lebar, ya. Termasuk yang kita maksudkan semua penguasa-penguasa penguasa Muslim, penguasa Muslim, dia beragama Islam, dia beragama Islam. Di negeri manapun, iya, selama dia statusnya masih Muslim. Kalau khawarij lebih parah lagi, bukan hanya mereka anggap zolim, tapi mereka anggap sebagai kafir. Jadi mereka mengumpulkan beberapa kesalahan, sudah memberontak dan sudah mengkafirkan juga. Iya. Dan kalau mereka punya kekuatan, niscaya mereka akan melakukan pembunuhan. Ya, seperti yang terjadi di berbagai negeri. Baik. Itu yang kita jelaskan dari awal tadi Jika memang demokrasi tidak ada dalam syariat Bagaimana caranya seseorang bisa menjadi presiden atau pimpinan yang sesuai syariat Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar secara isyarat Beliau tidak menegaskan Abu Bakar yang akan menjadi pemimpin Tapi beliau sudah berikan isyarat Abu Bakar yang pantas memimpin Banyak di dalam hadis-hadis Para sahabat memahami itu isyarat Dan para sahabat pun tahu Abu Bakar yang terbaik Maka mereka memilih orang terbaik Di kalangan mereka Terbaik dalam hal apa? Dalam hal ilmu agama Dan pengamalannya Abu Bakar yang terbaik Iya Kemudian Abu Bakar sebelum wafat Beliau menunjuk Umar Langsung tunjuk Yang menggantikan saya Umar Umar sebelum wafat menunjuk enam orang Enam orang Sahabat-sahabat besar Yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga 6 orang beliau pilih Mereka yang bermusyawarah Kemudian mereka menunjuk Uthman Mereka menunjuk Uthman Artinya apa? Sebenarnya bukan persoalan cara memilih Tapi orang itu pantas enggak. Kalau ternyata ada sistem Yang bisa mengeluarkan orang yang tidak pantas Maka sistem itu salah Seperti sistem demokrasi Demokrasi ini akan mengeluarkan orang yang tidak pantas memimpin Kalau dia mendapatkan suara terbanyak Maka itu jelas salah Iya Bisa dipahami ya? Apa hukumnya seseorang yang menjelek-jelekkan atau giba pemerintah dengan alasan hal tersebut adalah giba yang diperbolehkan Contoh dalam hal kebijakan seperti BPJS Yang tidak sesuai dengan syariat Atau pekerjaannya yang Perkataannya yang tidak sesuai perbuatan kalau ada gibah yang diperbolehkan, apa contohnya Ustaz? Ya. Pertama, harus dibedakan dulu Antara menggibah penguasa Dan kita berbicara tentang hukum syariat Terhadap BPJS Itu dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda ya. Kalau itu memang hukum syariat yang perlu dijelaskan Ya kita harus menjelaskan Tanpa menjelek-jelekkan pemerintah Ya, Tanpa menjelek-jelekkan pemerintah Dan harusnya kita beri udhur Mungkin pemerintah belum tahu ya sehingga mereka menetapkan dan kita beri uzur. Ya, bukankah kita diperintahkan untuk selalu memberi uzur kepada saudara muslim kita? Apa mereka bukan muslim pemerintah? Iya. Jadi ini harus dibedakan. Adapun kalau disert, kalau dia menjelaskan hukum BPJS kemudian disertai dengan menjelek-jelekkan pemerintah, maka ini tidak dibenarkan. jelaskan saja hukum BPJS, jangan sertakan dengan menjelek-jelekkan pemerintah. Ya Maka ini tidak dibenarkan syariat, seperti sudah kita jelaskan tadi, bahawasanya itu adalah manhajnya khawarij, bukan metode kaum muslimin. ya, Bukan metodenya ahlus sunnah wal jamaah. Apa hukumnya memilih pemimpin pada sistem demokrasi seperti memilih gubernur, pemilu presiden. Sudah kita jelaskan tadi ya, ya. itu togut sebenarnya, sistem togut. Ya. sering dibahas dalam kajian-kajian salaf pembagian tauhid dibagi menjadi tiga rububia, uluhiyah dan asma' was-sifat. bagaimana asal-muasal pembagian tiga tauhid tersebut dan apa Nabi SAW mencontohkan da'wah tiga, tiga tauhid tersebut dalam dakwahnya dahulu iya tiga tauhid ini pembagian tiga macam tauhid ini adalah berdasarkan ijma' ulama' kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah tidak ada perbedaan pendapat yang dihasilkan dari istikra'un nusus. Istikra'un nusus itu artinya penelitian dan pengumpulan secara menyeluruh terhadap dalil-dalil Al-Quran dan sunnah yang berbicara tentang tauhid, maka hasilnya tauhid itu terbagi tiga. Jadi itu enggak main-main. Ya. Dikumpulkan seluruh ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang Tauhid. Silahkan datangkan setiap ayat, datangkan setiap hadis yang berbicara tentang Tauhid pasti tidak keluar dari tiga macam Tauhid ini. Ya, makanya ulama sepakat, ijma ulama dan ulama kalau sudah sepakat, tidak mungkin salah, pasti benar. Yang menyelesaikan kesepakatan ulama pasti salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ummati 'ala ad Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Maksudnya para ulama enggak mungkin bersepakat di atas satu yang salah. Ya, ini jawaban secara global adapun secara terperinci uh, mungkin antum bisa baca di buku ana Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri. Di situ anda banyak mengutip dari bukunya Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad beliau punya buku khusus yang diberi kata pengantar oleh Sheikh Saleh Al-Fauzan berjudul apa namanya Al-Qaulus Sadid Ala Man Angkara Ala Man Angkarat Taqsimat Tauhid ucapan yang benar di dalam membantah orang yang mengingkari pembagian tauhid ya silakan datang setiap ayat tauhid setiap hadis tauhid tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini dan terkadang terkumpul dalam satu ayat. Rabbus samawati wal ardi wa mabinahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu sebagaimana dalam surat Maryam. Ini terkumpul dalam satu ayat tiga macam tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa Allah rob langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya Itu tauhid uluhiyah Hal ta'lamu lahus samiyah Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah Itu tauhid asma wa sifat Ya. Yeah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain Jadi kadang terkumpul dalam satu ayat Tiga macam tauhid Ya yeah. Ini Pertanyaan politik tadi sama ya tentang demokrasi bagaimana hukum pajak bagaimana kita mensiasati memanipulasi pembenaran pembayaran pajak sebagian para ulama' telah menerangkan pajak ini termasuk kezoliman termasuk ke kecuali ya kecuali apabila negara butuh untuk keperluan besar, keperluan penting. Contohnya apa? membayar tentara, menggaji tentara, ya. Tentara ini kebutuhan mendasar untuk satu negara, iya kan? Kalau enggak ada tentara, diserang kita, ya. Ini contoh Para ulama menyebutkan Kalau negara butuh Mendesak, kebutuhan mendesak Maka Boleh memungut pajak Tapi pada asalnya ini adalah haram Tapi tadi sudah kita baca hadis Wa induribadzahruk Wa ukhidamaluk Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil Tetap dengar dan taat Dan jauhi Upaya memanipulasi pajak Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar Ya, Kalau ketahuan malah Mudaratnya besar bagi kita Ya, Apalagi yang memanipulasi Berjenggot ya. Pakai gamis Nanti jadi apa namanya Kejelekan buat nama baik dakwah ahlu sunnah ya. Jadi kita harus Pintar-pintar memperhatikan masalah dan mudarat Sebab kalau kita sudah punya penampilan yang baik Penampilan yang islami Penampilan ahlu sunnah Kemudaratan itu bukan hanya untuk kita Untuk Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita juga Yang juga punya penampilan yang sama Itu harus kita jaga Kita jaga nama baik Ahlus Sunnah iya. Bagaimana kejadian di Iran Yang saat ini Ahlus Sunnah menjadi minoritas Di antara mayoritas berfaham syiah Apakah boleh dalam hal ini Melakukan perlawanan Yang seharusnya mereka ketika tidak mampu melawan. Tadi sudah kita jelaskan. Pemimpin yang kafir itu tidak patut menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Tidak patut memimpin kaum muslimin. Itu harusnya diturunkan. Tapi menurunkan itu jangan kemudian malah mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Iya. Jangan mendatangkan justru kemudaratan yang lebih besar. Jadi ketika dalam kondisi mereka lemah. Seharusnya mereka berhijrah. Mereka berhijrah ya. Ini Iran mereka itu orang-orang kafir Orang-orang Syiah, orang-orang kafir Yang menyembah Hussein Menyembah Ali bin Abi Talib Menyembah imam-imam mereka Bukan hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Ini pemimpin-pemimpin kafir Dalam kondisi kaum muslimin seperti ini Terjajah Tidak bisa menjalankan agamanya Maka Seharusnya hijrah Itulah yang dilakukan Nabi SAW Beliau tidak berjihad melawan orang-orang kafir di Makkah Kenapa? Enggak ada kekuatan enggak ada kemampuan ya. Kalau berjihad, mudaratnya besar Apa yang beliau lakukan? S.A.W Beliau berhijrah ke kota Madinah Beliau tinggalkan negeri yang lebih mulia Dan beliau tinggalkan masjid yang lebih mulia Masjidil haram ya. Jadi hijrah Yang seharusnya mereka lakukan Apabila tidak bisa menegakkan agama Dan tidak bisa juga melawan adalah hijrah Kalau mereka melawan mudaratnya lebih besar Iya Mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Iya Barangkali demikian Wallahu ta'ala alam Mungkin waktu kita sudah sangat mepet Asar Mohon maaf yang belum terjawab Ini saja yang bisa anda sampaikan Lebih dan kurangnya anda mohon maaf semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdik asyhadu anta astaghfiruka wa atuubu ilaik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh